Ezt a Kristálnak mondom. Tegnap előtt találkoztam Navracsis Tiborral, és mondtam neki, hogy én hétfőn a barátnőmmel Ütrechtbe megyek Bruce Horsby koncertre. Tehát azt mondtam először, hogy csak hogy koncertre megyek, és kérdezte, hogy koncertre. És mondtam, hogy Bruce Horsby koncertre. És azt mondta, hogy hát nem tudja, hogy az milyen, de hát egy számot mindenki ismer tőlük. Képzeld el, Krista! Navracsis Tibor ismeri a Bruce Horstbittal a The Way It is -t. Az embert mindig érik meglepetések. Ez persze lehet Navracsis Tibor rasszizmus, hogy én miért gondoltam, hogy ő nem ismeri a Bruce Horstbittal a The Way It is -t. Ez nem is rasszizmus, mert ahhoz azért kevés előítélet. Hétfőn ütrejkben ez elhangzik-e vagy sem, who knows? Itt a 98.00-án, ma 2019. november 6-án, szerdán, 5 perccel 7 óra után szól. Jó reggelt! That's the way is. Some things never change. That's just the way it is. but don't you believe them? Természetesen nagyon foglalkoztatta a műsorom jövő de a műsorom jövőjével kapcsolatban azért nem akarok el elpötyögtetni, vagy elpotyogtatni információkat, mert öm, nem akarok szerdán olyan dolgokat mondani, amelyeket csütörtökön már egészen másféleképpen gondolok, vagy azért, mert kiderül, hogy amit elképzeltem, az lehetetlen, vagy hogy még jobb az jut az eszembe, vagy egyáltalán. Minden esetre az, hogy nem beszélek róla, az nem azt jelenti, hogy egy tízes skálán ne foglalkoztatna tízesre. Mint hogy természetesen tízes skálán majdnem tízesre foglalkoztat a civil rádió, és hogyan foglalkoztatna egy olyan közösség, amely úgy fogadott be, amely befogadáshoz hasonlót. Egyszerűbb, ha azt mondom, hogy nem éltem meg, mint ha azt mondanám, hogy megéltem, mert ugye mindenhol működtem az elmúlt 34 évben. But it only goes so de magamban azért tudok különbséget tenni, és ha rákérdeznek, akkor a különbséget érzékeltetni is tudom. Of... És még egy dolog van, amiért ezt az ember elmondja, mert Budapest Rádió nem lesz, többokból sem, egyrészt nem lesz hozzá rádió. Másrészt a főváros nem hinném, hogy a nevet odaadná, hiszen tudják, a Budapest nevet csak a fővárosi közgyűlés engedélyével lehet használni. De... Nagyjából a felénél tartok, a fővárosi közgyűlés alakuló ülésének a nézésében. És hát olyan izgalomban tart, mintha én nem tudom, mint hát szándékosan nem mondok hasonlatot. Hát engem egyáltalán ebben a közéletben mi foglalkoztat ennyire? Lehetséges, hogy egy tökéletes pótcselekvés, de hát akkor... Mondanám, hogy ezt most már 19 évet csinálom, nem hagyom abba, de alapvetően, amit meg akartam önöknek mondani, vagy el akartam mesélni, hogy hát nincs rá magyarázat, hogy ezeken miért foglalkoztat ennyire, és ha azt kérdezik, hogy mennyire, akkor azt mondom, hogy iszonyatosan. És nyilvánvalóan azért foglalkoztat, mert valamiféle eredője van abba az irányba, hogy önök és én hogyan élünk, ma és hogyan élünk majd a jövőben. Annak idején én együttműködési partnerként, azt követően, vagy együttműködő partnerként, hogy megjelent Ferencváros, megkerestem Budaörsöt és megkerestem Kispestet is. Mind a ketten mutattak vételi készséget, de nem csaptunk egymás kezébe, így maradt négy kerület. A negyedik, a kilencedik, a tizennegyedik és a tizennyolcadik. A tizennegyediknek ráadásul annyiban mindenféleképpen szépséghibája van, hogy Karácsony Gergely csak folytatta azt, amit papcsák Ferenccel kezdtem, tehát az érdem, bármennyire is furcsa ezt így kimondani, ha egyáltalán az érdem, Pabcsák Ferencé. Nyilvánvalóan van jelentősége annak, hogy valaki folytatja az együttműködést, mert e tekintetben viszont párját ritkító uh, Karácsony Gergely, hiszen nem volt átmenet. Egyből folytattuk az együttműködést, ilyen annak idején se a 6. se a hetedik, se a kellett, kerületben nem jött létre azokkal a kerületekkel, amelyekkel, illetve önkormányzatokkal, amelyekkel 2010 előtt működtem együtt. A személyi kérdés jelentősége még elő fog jönni, hiszen ma például Ugi Attila fog beszámolni arról, hogy mi történt a közgyűlésben, részint, amit láttam, részint, amit nem láttam. Aki azonnal rendelkezésre állt, Rossz fogalmazás, de szándékosan teszem. Piko András gyakorlatilag a karácsonyi úton jár és lassan felvetődik bennem az a kérdés, hogy vajon én valami listára kerültem-e bizonyos ö, személyeknél vagy bizonyos önkormányzatoknál, amelyek velem nem beszélgetnek, mert Karácsony Gergely eltűnt és immáron a harmadik vagy a negyedik SMS-emre nem reagál Piko András, miközben semmi olyan nem történt ami egyébként magyarázná azt, hogy ennek mi az oka. Egyetlen igazi oka lehet, hogy rossz helyre küldöm az üzeneteimet, de ezek, vala ezt valakik megkapják és ők nem jeleztek vissza, hogy ők nem Piku András. Üdítő kivétel Niedermüller Müller Péter, akire a maga módján le is fogok csapni, ne aggódjanak, nem együttműködési szerződést ajánlok neki, de mindenféleképpen megpróbálom megtartani vele a kapcsolatot, mert az, hogy több szemmel láttassak dolgokat, annak a jelentősége tízes skálán tízes. Megtaláltad a klubrádió hallgatottságát interneten, Adam? Bármilyen szünetben a 0614890999 és a 06671161-en várom riválisaim, vagy nem riválisaim, de a reggel működő rádiók hallgatottságát interneten, hajnők ezt valahol látják. Nem azért, mert a méret a lényeg, de van jelentősége. Most hányan hallgatnak minket? 249? Most már 333. Hát, ha így emelkedne, exponenciálisan... 338, jó, abba adhatod, köszönöm! Egyetlen egy partnerrel tárgyalok, aki hajlandó velem tárgyalni. Egyébként csak olyanokkal tárgyalok, akik megkeresnek, nem a visszautasítás, vagy a hitegetés ma már. Nem, nem szeretném ilyen ringatni magam, vagy ilyen helyzetbe hozni magam, vagy bárki mást. a mai programot rövidesen felhívom Görög Mását, Civil Rádió. Fél nyolc és nyolc között önökkel beszélgetek. Nyolc óra után Ugi Attila ad beszámolót a tegnapról egészen hárnyát kilencig holnap. Egyenre úgy tűnik, hogy György is Benedek rendelkezésre áll nyolc-tól. A péntek az egy gazdag nap lesz. Fél nyolc-tól. Navracs Tibor 8 órától Baranyi Krisztina és fél kilenctől fürjes Balázs lesznek a vendégei. Most legalábbis egyelőre így tűnik tell it to the last song that he mm -hmm. i'll do my time knew of my mind but that I find I'm not so to the, the rain listen to the music on the lake. listen to my heartbreak every time she runs away listen to the banjo in the set, so Yeah, Nyolc Borús az ég, vagy nem borús ég? Jó reggelt! Jó reggelt, ja, Erre felé elég borús az ég, de szerintem ki fog sütni még ma a nap, mert sokkal barátságosabb, mint tegnapreggel, mert ugyanezen az úton jöttem. Úgyhogy úgy, úgy, az időjárás hogy hogy az ennyit tudok mondani, és legalább nem esik. Mesi. Mondd el azt, ami a bögyödek nyomja, ilyen mondatot életemben nem mondtam bögyödek nyomja, ez aztán, ha valami idegen tőle, akkor ez az, de figyelek. Tehát gondolom, hogy az nem egy újság, hogy december 21-én lesz az utolsó. Itt meg kell, hogy álljunk, mert én tegnap találkoztam egy régi ismerősömmel, mondhatni majdnem barátommal, aki néha hallgat, néha nem, és azt mondja, hogy tudja, hogy valami van a civil rádióval, de mondja meg, hogy micsoda, mert nem tudja pontosan. Tehát azért abból kell kiindulni, hogy a budapesti lakosságból tíz emberből azért kilenc ezt nem tudja. A frekvenciákat úgy szoktuk megkapni, amikor meg szoktuk kapni, hogy kapunk 7 plusz 5 évet. A 7 évünk letelt. A plusz 5 év az azt jelenti, hogy nem kell megpályázni újra a frekvenciát, hanem egy évvel az 5 év megkezdése előtt le kell adnunk azt az igényünket, hogy mi szeretnénk továbbra is működtetni ezt a frekvenciát, hiszen 7 éven keresztül ezt tettük sikeresen. Különféle feltételeknek kell megfelelnünk, ez teljesen nyilvánvaló, hogy egy szerződésben vannak feltételeink, és a média hatóság ez alapján dönti el, hogy meghosszabbítja ezt a frekvenciát. Mi nem kaptuk meg ezt az öt éves meghosszabbítást, és pontosan azért, mert hogy ismételten jogszabálysértést követtünk el, ami azt jelenti, hogy a magyar és a külföldi zene aránya, illetve a magyar zenén belül az öt éven belüli zene aránya az többször nem volt megfelelő. Egyébként ez a fajta szabályozás, ami Eléggé kérdésesített, hogy mi a magyar zene az augusztus 1 változott, tehát hogy ez a helyzet valamivel a akit szárójában teszem hozzá. Minket ez már egyébként nem fog ö, kisegíteni ebből a helyzettől, illetve adatszolgáltatással, szolgáltatással, hogy későn azt tud a hiánypótlást, ilyen típusú problémák. Ugye is ezek voltak. a dolgok mérsékelten érdeklik a hallgatókat, azt érzékelik Inkább... a... tőlem, annak függvényében, hogy hogyan viszonyulnak a rádióhoz, de hogy elébe menjünk a kritikának. Én érzékeltetni szoktam azt a hallgatókkal, hogy mennyire életszerűek ezek az elvárások olyan jellegű rádiókkal szemben, mint ez, aminek anyagi és emberi erőforrásai végesek. Ezzel együtt valaki mondhatja azt, hogy őt kurvára nem érdekli. Elnézést, ami is a 14 ön oliaknak nem felete, csak igen korlátozott mértékben ajánlott. Tehát őt egyáltalán nem érdekli az, hogy ez a rádió milyen állapotban van. Ha egyszer ilyen elvárásokat ö, fogalmaztak meg vele szemben, ha egyszer aláírta azt a szerződést, hogy ő ezt teljesíteni fogja. Mi a magyarázata annak, hogy ez a rádió anny volt lesen kapható, hogy jogilag egyébként az a döntés, mely szerint nem hosszabbítják meg öt ével ennek a rádiónak a szerződését egyéb iránt jogszerű. Mi erre az a magyarázat, amit a hallgató megért és rá is tartozik? Azt gondolom, hogy egyrészt ez nem csak ami rádiónkat érinti, hanem több más rádiók. Ez nem érdekes. Elég, elég, mindem, hogy elég az, hogyha más rádiók mutogatnak másra, mi nem mutogassunk más rádióra. Azt kérdezem, ez a rádió... Én, rádio, én azért nem... mutogatok ebben a pillanatban másra, mert utána elmondom, hogy miért, mert a következő lépéseink sem csak magunkra vonatkoznak. Azért nem tudtuk teljesíteni, mert azt gondoljuk, hogy maga a szabályozás nem olyan, ami teljesíthető a rádiók többsége számára, Másrészt pedig teljes mértékben aránytalannak tartjuk azt a fajta határozatot, illetve azt a fajta döntést, hogy egy ilyen típusú védség után megvonják a frekvenciát. Nem arra válaszoltam, amit kérdeztem. Azt kérdeztem, miért kapható lesen ez a rádió? Azért kapható lesen, mert egyrészt nekünk a, a műsoránk zenei összetétele, tehát az zenei filozófiánk, az nem feltétlenül olyan, hogy ennek megfeleljen. Ennek ellenére mi az összes műsorkészítőnek elmondtuk, folyamatosan figyelünk rá, de akkor, amikor például a magyar zenében az, amikor egy magyar számot angolul énekel egy magyar zenekar, akkor az már nem számít magyar zenének, hogy nem tudunk egy oratóriummal mit kezdeni, mert ott latinul szól a szöveg. Itt azért van egy csomó anomália a mérésekben is, tehát ö, azt mondom, hogy a rádió teljes mértékben büntelem, mert hogyan is lenne az. Egész egyszerűen nem tudtuk megfelelőképpen követni, főleg, hogyha belegondolsz abba a működésünkből kifolyan, hogy minden műsorban a műsorvezetők saját valóta valaki igen, elfelelkezik igen, róla, és igen, ennyi. Igen. Azt kérdezem tőled, hogy itt ennél a Kretslinnél, ahol beszélünk, hogy jönnek elő a te szövegedben a többi rádiók? Úgy jönnek elő, hogy ugye mi megkaptuk ezt a határozatot, hogy december 21-ével a frekvenciánkat le kell zárni, tehát hogy nem sugározhatunk tovább már december 22-én. Én sokat beszéltünk az, hogy mi legyen a következő lépés, hiszen nyilván szerettünk volna továbbra is frekvencián maradni, nyilván az lenne az érdekünk, hogy minél hamarabb kiírják a frekvenciát. Azonban úgy döntöttünk, hogy maga a médiatörvény, maga a szabályozás, az olyan mértékben sérül, attól olyan mértékben sérülnek a rádiók, a szabad rádiózás és a független rádiózás, hogy ha nem lépünk most és nem mutatjuk meg, hogy változtatni kellene ezen a médiatörvényen, akkor ez így fog maradni. Jó, két, És ezért pár dolgot tisztázunk, a... ugye tisztázunk uh -huh. azt, hogy ma fél nyolcig beszélgetünk, mire addig érsz rá, aztán a jövő héten folytatjuk. Ez igaz, ugye? Ez így van. A másik pedig az, hogy azért evidens a kérdés, ha ez így van, akkor ehhez a beadványhoz miért kellett megvárni azt, hogy az NMHH megfossz ezt a rádiót a folytatás lehetőségétől, hiszen? Egyébként ez, amiről te beszélsz, attól függetlenül fennállt és fennáll, hogy egyébként ez a rádió egy évvel, két évvel, öt évvel vagy egyetlen perccel se rendelkezik tovább? Egyrészt nyilván a különféle tiltakozásoknak és beadványoknak köszönhető az, hogy augusztus 1 ez az zenei arány ez változott, mert most már magyar zenének számít az, amit Magyar zenekar játszik, mindegy, hogy milyen nyelven legalább egy szerzője magyar, tehát hogy ez a része változott. Másrészt pedig nyilván mi is bíztunk benne, hogy folytatódik, nem akartunk alkotmánybíróságra menni, hiszen nálunk nincsenek jogászok. Most a, ebben a helyzetben úgy döntöttünk, hogy bevállalunk egy hosszú évekig, valószínűleg hosszú évekig tartó folyamatot. Értem, de itt a rádió valójában egy szabadságharcossá, egy média szabadságharcossá válik, miközben korábban azért inkább rádióként működött. Így van, és valójában mi szülesebben működnénk rádióként. Még egyszer mondom, előző? hogy nekem ez nem áll jól, de azt kell, hogy mondjam, hogy ezt akár hamarabb is meg lehetett volna kezdeni, hiszen egyébként ezek az elmarasztaló határozatok korábban is megvoltak, akár arra is lehetett gondolni, hogy ezek megalapozzák annak a lehetőségét, hogy ennek a rádiónak ne hosszabbítsák meg a szerződését, de ha meghosszabbították volna, akkor is el lehetett volna kezdeni ezt, függetle attól, hogy egyébként erre a döntésre így ebben a formában nyilvánvalóan nem lehetett volna hivatkozni, hiszen ez a döntés ebben az esetben nem állt volna a rendelkezésre. Ebben teljesen igazad van, és azt gondolom, hogy azok, akik most minket segítenek a TASZ, a Média Mértékelemző Műhely, egyébként a Helsinki Bizottság is nagyon sokszor felhívta a figyelmet a médiatörvény hiányosságaira. Több beadvány is született ezzel kapcsolatban, gyakorlatilag nem történt semmi, illetve hát annyi történt, hogy most ezek az arányok megváltoztak a médiatörvény módosításában, és egyébként most tervezik a médiatörvény módosítását. Illetve az önkormányzati a választás tudjuk... előtt volt arról hogy tervezik, hogy aztán az önkormányzati... Hát most majd meglátjuk, hogy tényleg lesz-e, vagy sem. minden esetre, hát most már van levegtetve, meglengedték előttünk ezt a lehetőséget, hát nem tudom, hogy lehetőség, mert melyik irányban Ugorjunk fog egy nagyon nagyot időben tételezzük fel, hogy a legvégén igazat ad valamelyik fórum ennek a rádiónak. Egyrészt az, mit fog mondani, és milyen hatással lesz a rádióra. Először nézzük az elsőt. Mit mondhat ki olyat, amit szeretne a rádió elérni ezzel a szabadságharcon? Hát egyrészt az, hogy ez egy aránytalan döntés volt. Tehát, hogyha most első körben a közigazgatási perben azt mondaná ki, hogy a rádiónak igaza van, amikor tiltakozik, akkor ez tulajdonképpen egy aránytalan döntés lehetne. Nem tartjuk valószínűnek, hiszen a tételes jog alapján ez a döntés, ez rendben van. Ezért szeretnénk, hogyha normakontrollra küldeni ezt a törvényt az alkotmánybírósághoz, és akkor ott a médiatörvényt, ezt egyébként most állítja össze az és a mérték együtt, gyakorlatilag a médiatörvényt, átvizsgálnak olyan szempontból, Hát már amennyiben az, az Alkotmánybíróság ezt a panasz befogadja hát be. Mert ha nem fogadja van. be, akkor a füle rakhatja ezt a TASZ és a mérték, a civil rádió mert és mindazok, a civil akik... rádió. Így van, tehát, hogy itt mi igazából csak arra számíthatunk, hogy lesz egy olyan fórum, amelyik azt mondja, hogy meg kell vizsgálni a szabad rádiózás, illetve a független rádiózás, nem csak a rádiózás, de most ebben az esetben ez mennyire sérül a média. A közgazgatási van egy döntési határideje. A 30 nap de már fordult-e, tehát van-e az a jogi formula, amivel már ez a rádió fordult a közgazgatási bíróság? Pénteken fogjuk beadni, pénteken fogjuk És beadni. És 30 Holna? napjuk van, ugye tudtam valahol, hogy erre reagáljanak. Magyarul még ez a rádió létezni fog, amikor el lehet mondani, hogy a közgazgatási bíróság hogyan reagált. Hivatalosan igen, hát ez a, a rádió rád, pedig már nem fog az létezni az az akkor, amikor arról lehet majd értesíteni a nagy érdemét, hogy az alkotmánybíróság, ha egyébként a közigazgatási bíróság elutasította, befogadta-e vagy sem. Hiszen az a jövő zenéje. Így van, illetve hát nyilván, amint megkapjuk ha a kész anyagot, akkor mi is a hallgatók elét fogjuk tárni a különféle fórumokon azokat a kontokat, amikkel szeretnénk. Az Értem, most jön elő az, szorul. hogy meg, hol jönnek elő a többi rádiók. Hát ugyanek elő a többi rádiók, hogy ez nem csak minket érint. Tehát a következő két évben ugye ugyanez a történet majd eléri a klubrádiót, eléri a rádiót, tehát ők is a plusz öt évért fognak folyamodni. Nem tudom, hogy ők hány milyen típusú büntetést kaptak pontosan egyébként a 168 órában, éppen Rózsa Péter ír egy cikket a civil rádió kapcsán arról, hogy a klubrádió is érintett lehet, illetve más rádiók ebben. Szóval, hogy ha sikerülne... De azt honnan a nem lehet tudni, ad... hogy a klubrádió nem tartja be azokat a szabályokat? Hol vannak azok a részbüntetések, amelyekre lehet hivatkozni, úgyhogy a klubrádió ugyanazon az úton jár? nem szeretnék a klubrádió... De, de akkor viszont ne is hivatkozzunk hivatkozni. rájuk. Tehát, nem, én a 168 óra cikkére... Én ezt értem, én de a 168 óra cikkére te... se hivatkozzunk akkor, amikor erre vonatkozóan semmilyen hitelt érdemli információnk nincs. Az, hogy a 168-szor is a rúzsa kiáll a rádió mellett, az egy szép dolog, de hogy ez hogy van dokumentálva, az a Kejfegyancsi feldolgozásában már egy másik tészta. Okay, Ezért teljesen akartam teljesen azt. Igazadva. Tudom. Teljesen van. Mi azt gondoljuk, hogy ezekkel a, az elmúlt hét évben biztos, hogy nagyon sok rádiót érintett, velünk együtt most egyébként a vörös, és Székesfehér Rádió szűnt meg, és azt gondoljuk, hogy ezek teljes mértékben aránytalan döntések, és azt gondoljuk hogy a média törvényt át kell vizsgálni nem csak Jó, de az ezek a, a rádiók tudjuk hogy milyen utat jártak végig abban a tekintetben aminek az elején tart még ez a rádió én nem tudok pont hivatalos adatokat, úgyhogy most nem is szeretnék erről beszélni. Jó, tehát egyfajta szabadsághoz a szó jó értelmében kezd a rádió, amelyben én lehetőség szerint veled, közeljövőben alapvetően arról beszélgetnék, amit ez a rádió tesz, mert abban a pillanatban egy nagyobb konglomerátumról van szó, Elkezd kilukadni az a szatyor, amelybe ez a rádió sajnos pont belefér már, mint a története révén. És akkor meg kell pendíteni azt, hogy ez a rádió, és aztán innen folytatjuk, függetlenül attól, amiről eddig beszéltünk, arról is beszélhetünk a következő alkalommal, a jövő éten, december 22-e után, mit tervez. Rendben, és egyébként pénteken fogjuk beadni a közigazgatási igen, persze, után Igen, úgyhogy utána már arról is többet ö, tudok mondani, hogy pontosan mi az, amit. Benyújtottunk, hogyha a hallgatókat esetleg ezért érdezi. De most azt kérdezem tőled, mit lehet tudni december 22 éről Az így vasárnap Dece lesz. December 22-én tovább fog működni interneten a rádió. Az első időszakban változatlanul szeretnénk hagyni a műsor struktúránkat, tehát ugyanez meg fog jelenni a mi idáig. A délutáni magazinokkal együtt, ugye te majd eldöntöd, hogy mi fog veled történni. Nyilván a karácsonyi időszakot, mint minden évben a karácsonyi időszakot, azt kevesebb élő műsorral és sokkal több előkészített műsorral fogjuk megtölteni. De Tehát ma az a terv, ugyanúgy... hogy ez a rádió úgy, ahogy van, most maradjunk ebben, mert ez így egyszerű, átkerül az internetre. Az, hogy ez mennyire életszerű ennek a rádiónak a struktúrája, a hallgatottsága, hallgatási szokásai révén, az befolyásolja a rádiót, vagy ahogy a múltban mérsékelte, befolyásolta, a jövőben sem gondolkodik azon, hanem azt mondja, hogy ez egy, egy olyan valami, amit nem szabad veszendőbe Hagyni, ha ezt egyáltalán így mondják, és folytatni kell. Mind a kettő. Teljesen igaz, amit mondasz. Azt gondoljuk, hogy nem szabad veszendőbe hagyni, szükség van a hangunkra, tehát mindenképpen folytatni kell. A másik kérdés az, hogy milyen formában az elején ezzel a műsor struktúrával és folyamatosan fogunk átállni egy netes műsor struktúrára, ami azt jelenti, hogy netesítjük a műsorainkat, hozzáteszünk különféle eszközöket, változtatunk bizonyos ö, műsorszerkesztési elveken, de a rádiónak a szellemiségen mindenképpen megmaradt. És ugye nyilván attól is függ, hogy a műsorkészítőink hány százaléka jön velünk tovább az internetre, és milyen új műsor készítők fognak jelentkezni. 7 óra köszönöm szépen, maradjunk abban, hogy ma szerda van, én hétfőn kedden nem vagyok, de szerdán ugyanebben az időben folytassuk ezt a beszélgetést, és aztán a harmadik-negyedik alkalommal tegyük lehetővé, hogy a hallgató is kérdezzem. Rendben. Köszönöm szépen. Nagyon örülök, hogy hallottalak, és őszintén sajnálom az apropó, de gondolom, hogy ezt nem kellett mondja. Hát azt gondolom, hogy ezzel mindannyian így vagyunk, akik hallgatnak minket, és akik Te is. Te azon kevés szépen. emberek közé tartozol, de nem akarlak elvenni a munkát, munkától, de ezt feltétlenül el kell, hogy mondjam, és már lehet, hogy már egyszer elmondtam, de akkor inkább elmondom még egyszer kevés embert kaptam fel, és táncoltam vele, még az első könyvben szerkesztője volt ilyen, és talán még volt egy-két ember a munkám kapcsán, mert a munkámon kívül ez egy más dolog, akik amikor hozzám, a hozzám való viszonyulásukban azt mondták, hogy igen, lesz könyv, igen, befogadtunk téged, akkor mikor kit, de téged is felkaptanak, és egy kezemel, egy tudom számon, hogy hány ilyen ember volt, úgyhogy mindig nagyon büszke leszek arra, hogy ilyen döntést hozott a rádió, és ezt akkor te közöltöd velem. Én is ez neki, hogy ennek Életem bége élek leszek a rádiónak. Szia! Szia. Ma a 2019. november 6-a Szerda van, és kettő perccel múlott fél nyolc. Hányan követnek bennünket most éppen, Ádám? 431. 431. tudjuk, hogy a Klub Rádiót most éppen hányan követik? A Rádió Egyet. É, a jó Lakatos Istvam, hogy a Sajnálom, hogy nem voltál messziről jöttem berem. Dolgoztam még akkor is. Értem én. Nem. Akkor is sajnálom. Sajnálhatom, nem? Igen, hát én, én is sajnálom. Figyelek! Egy mondat ütöttem meg a fülemet, lehet, hogy megint azt mondtuk, hogy autista vagyok, és ne ennyire lovag a szavakon, hogy azt hangzott, hogy átkerül a netre a civil rádió. Jelentem a Lásan, a civil rádió jelenleg is hallgatható a neten, mint mondtam múltkor, és én azon hallgatom. Tehát úgy kéne fogalmazni, hogy december 21-től csak az interneten hallgatható. Igen, de egy dolgot meg kell, hogy éltsél. Uh, te se, és én se voltam két kétéltű állat, ugye ezt jól sejtem. Én nem voltam, igen. Én sem. Vagy, legalább, vagy nem tudok róla. Legalább. Igen. Nos, ez a rádió egy két éltű állat volt eddig, és december 22-től egy éltű állattá válik. Én és van. ráadásul azt az elemet választja, amely egyébként a létezését tekintve a második volt, és nem az első. Ma, Ma. Ma, a Ma. A De ez jelentkezik. Ez egy nagyon fontos dolog, János. Tehát, eh, bocsánat, hogy kioktató, amit mondok, de mivel nem tudom, hogy a civil rádiónak mennyi a reklámbevétele, ami annak köszönhető, hogy a Gyakorlatilag nulla, de... De, de, akkor, azt, de ha nulla a bevétele... Akkor az megmondom, akkor, az akkor, de akkor azt tudom nem. neked mondani, hogy én a közeljövőben majd bátortalan kísérletet teszek, de lehet, hogy nem is kell, csak a hallgatókhoz kell fordulnom, hogy hány életképes magyar, csak interneten működő rádió van. Én egyről tudok, az a BÉS, de a BÉS gyakorlatilag egy olyan működési forma, amelyben én nem biztos, hogy el tudnám képzelni a létezésemet, és a Bézsen kívül nem ismerek még egyet, ami egyébként a nap 24 órájában az interneten és csak az interneten szólt. Neked forma igazad van? Még lehet véleménye, van elmondhatok? Igen, csak azt mondom neked, hogy amíg remszűnt meg rádió, vagy nagyon kevés szűnt meg rádió, azért, mert nem bírta, a földi sugárzásnak a feltételeit, addig az interneten alig található rádiós struktúrával rendelkező rádió. Azért ez neked is szemet kell, hogy szúrjon. Figyelet! Ja. De mondtad, akartál még mondani? Ne, hogy nem. Szeretném folytatni. Ha én, ahogy az analitikus agyammal képzelem, itt két fajta műsor van. Az egyik fajta műsor, amit szimpleküzemmódban a rádiós sugárolt, és az emberek hallgatják, a másik pedig az, mi az interaktív, az emberek hallgatják, és ennek kapcsán be is hmm. a, Az első típusú műsor szempontjából, nagyon cinikus leszek, mindegy, hogy azt ötem, vagy a hallgatják. A rádió azt leadja. Ezt vagy hallgatják az emberek, vagy nem. A második fajta műsor az, aminek a szempontjából számít a műsor élet, vagy a műsor folyama szempontjából, hogy a hallgatják. Én hány, elvileg műsor. ide tartozom. Ez így van, gyakorlatilag is. Én tovább is azt gondolom, hogy igenis, akik téged hallgatnak, azoknak egy jelentős része tudomásra fogja venni, hogy az interneten tud hallgatni és át fog menni. Múltkor is ezt javasoltam, és most is ezt kértem. Naponta kezdjétek mérni, hogy hányan hallgatják interneten. Hányan hallgatják Vagy most? Tűnöm. Egy... Hányan hallgatnak most interneten, Ádám? 445. Helyes. Azt kérem megkérdezni, hogy akik most téged hallgatnak, abból Hány ember hajlandó arról, hogy most az Ez ingény, nem működik. Hírál... Figyelj, ne ne ne ne ne, figyelj, elhez el e, Igen. Tehát, ma azt mondja, hogy igen, és holnap pedig azt mondja, hogy neki ez nagyon nehézkes beruháznia kell. Nem nincs kihangosítója, nem akarja az autóban a telefonján hallgatni a rádió miközben autót vezet. Elmegy a boltokba, megkérdezi, hogy mennyi egy internetes rádió, mondanak neki egy árat, azt mondja, köszönjük szépen, a fialányit ennyit nem ér. Ezt nem lehet ezen a módon kipróbálni. Én és a az, azt a, azt mert a mert haldoklást mert megérni, hogy az ember azt mondja, hogy 54312 és nem történik semmi, azt nem kívánom neked. Ez, János, ebben teljesen érzézünk, ezt értem. Ezért mondtam, hogy a következő egy hónapba kéne megnézni, hogy mennyire lehet felfutatni a hallgatosságot. Én ezt egy értem. E, a szóval most elkezdődött, most hánya hallgatnak éppen? 559. <hállt> Senki. Hogy mondjam azt Igen. el, hogy a www.civirádió.hu-t az ember, ha beüti a mobiltelefonjának a böngészőjébe, és utána a jobb felsősorokba el arra, hogy élőadás, hogy tökéletesen lehet hallani. Nem kell ki, minden okostelefon már kihangosítva működik, ha az interneten rádió hallgatunk. Én ezt ért... Nem kell hozzá internetrádió? rádiót én... venni, ezt... olyan tarifa tarif, csomag kell, ami legalább 5 gigát tud, és akkor. Én ezt értem, de, de akkor már is az van, ugye, hogy akkor egyszerre hallgatni és egyszerre telefonálni nem tud, akkor ugye az egyik funkcióját veszti a telefonja, ki fog derülni. De ez az egyik része. A másik a. része, a. sose most, fogom elfelejteni. Meg vagyok, most, most, most viszont tényleg meg vagyok mert én két telefonnal működök. Oké, okay. e, igen, például, de például sose fogom elfelejteni, amikor Kócián Péter elment Horny Gyulához, nem tegnap volt, még az ennyi idején, és megkérdezte a Horn Gyula, ilyen korszerű volt, vagy ilyen korszerűtlen nézőpont kérdése, és azt kérdezte, hogy hánya hallgatják ezt a műsort. Nem kérdezett rosszat, mert persze az ennyi hallgatottság az egészen kiemelkedő volt, de nem tudom, hogy ez melyik periódusban volt pontosan, és akkor nem tudom, hogy éppen a magas hallgatottság volt, vagy alacsony, és azt hiszem a kócián rendelkezett ilyen adattal. Az például, hogy anyagilag mennyire, én azt eldöntöttem, ingyen nem csinálom. Ilyen. Tehát társadalmi munkában nem csinálom. A civil rádióban gyakorlatilag száz emberből, mondjuk ha száz dolgozik, abból száz ember dolgozik ingyen. Ez egy egészen elképesztő közösség, az elképesztő összes pozitívumával és negatívumával ebben most nem, nem fogok ö, részletezni, de ami a pénzhez való viszonyulásukat illeti, hát abban teljesen korszerűtlenek a szónak abban az értelmében, hogy itt pénzkereső foglalkozást egy ember folytat, az én vagyok. Még egy kérdésem lehet, ami szintén a rádiói tovább élésével kapcsolatban. Na ne! Ha kírnak új frekvenciát, akkor hány hónapig kéne a víz színe fölött épp hogy maradni a interneten a rádiónak, hogy hogyha azt feltételezik, hogy meg tudja nyerni újra a magas saját maga persönfírják. Addig, amíg perben áll, addig nem írják ki. Ajaj. Ajaj. hogy a közigazgatási per vége után szabadul-e ettől a kötelezettségétől? Ja, rád... meg lesz, 20 a, kamp, hat, a 30 -a Igen, volt. de ugye azt mondjuk, hogy ma november 6-a van és szerda, november 8-án adják be, tételezzük fel, hogy a 30 naponhoz döntés, december 8-a én a hazai joggyakorlatot figyelembe véve, kötve és horgolva hiszem, hogy december 20-áig kiírja a pályázatot az NMH. Ezt én gondolom, itt pont az a kérdés, hogy várható, amikor írják ki... Várható, Erre azt tudom neked mondani, hogy tudom, az NMHH-nak semmilyen jogszabályi kötelezettsége nincs a tekintetben, a hogy illetve. egy ilyen szituációban mit tegyen, ami Igen. szerintem nonszensz, és ezt természetesen visszavonom, a kiderül, hogy van rá jogszabály, én úgy tudom, hogy nincs, és a joggyakorlat, ami az elmúlt időben volt, engem tűnik visszaigazolni, de a tudás az hatalom, tehát most nem kezdhetek el hat tel beszélni Igen. ott, ahol objektív dolgok elmondtam mindent, amit tudtam. Köszönöm szépen. Köszönöm, de aznak a jelentősége, én szeretném hangsúlyozni, hogy amennyiben én folytatni fogom, így nyilvánvalóan hallgatókhoz és olyan emberekhez fordulok, akik számomra az én munkámnak mértékegysége az, hogy én azért pénzt kapok. Világos. Ami nem azt jelenti, hogy a többiek munkája alább való, mint én, mint az enyém, hanem az, hogy máshogy viszonyulnak hozzá. Ezért is fantasztikus dolog, hogy engem ide befogadtak. Ez egy szemléletbeli kérdés. Egy fontos szemléletbeli kérdés. 061 -9, 9 és 0636 egy Jó jó reggelt, tudja, hogy nem vagyok jogász, de tegnap, vagy tegnap előtt hallottam, hogy, hogy megváltoztatták a média médiatörvényt egy részét, és hogy a médiahatóság, amikor valamit elutasít, akkor mint tulajdonos utasítja el, tehát a frekvencia tulajdonos, és nem mint hatóság, tehát nehezebb ellene pereskedni, mintha jól értettem volna, és csak az, hogy mikor írják ki a frekvenciát, ugye tudjuk, hogy vannak olyan kereskedelmi, országos kereskedelmi, Frekvenciák, amire nem írt ki a médiatóság azóta se pályázatot, tehát arról az ország nem kap belőle bevételt, tehát hogy van, egy, van egy jogunk, van egy vagyoni értékünk, amit nem hasznosít a De ez az nmha a diszkrecionális joga, dönthet így, így dönthet úgy. Egyik Persze. se jogszabályelenes. Így van, tehát hogy ez nem és igazából egy dolgban lehetne belekötni, hogy nem megfelelően kezeli a vagyon. Igen, de azt tehát, szeretném hogy mondani, hogy én nem szeretnék ebből a helyzetből jogi eseteket csinálni, azt azért most itt örökszítsük. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! A kiegészítésül talán annyit, hogy a hallgatottság számlálásnál feltételezem, hogy csak azt tudják figyelembe venni, ami a civili rádió weboldalán történő hallgatás. Mit ajánl helyette? Vagy mit ajánl pluszban? Nem ajánlok semmit, csak ha ez számít, mert én nem Szabda. azon a platformon szoktam hallgatni, de ha most ennyire lényeges, vagy hát nyilván lényeges, akkor átmegyek a civil rádió weboldalára. Nagyon akkor kedves, hallgatom. én ilyesmit nem kérek Öntől, én nem szeretnék. Tehát hogy mondja, Ön hány éves? 46. Ah, nagyon fiatal. Képzelj el, hogy valamikor voltak olyan tévéműsorok, de most a nagyapó mesélőnek. Ideültettem a térdemre, jó? Igen. Volt olyan tévéműsor, aminek úgy lehetett dönteni valam, nem emlékszem már, hogy milyen produkció kapcsán, hogy fel kellett gyújtani a villanyt otthon. Értem. És az kimutatta valahol az országos központban, hogy most hirtelen mennyivel lett nagyobb az áramfogyasztás, és ennek alapján jutottak bizonyos produkciók tovább. Ne kérdezzen részleteket, mert nem emlékszem rá. Én ugyanezt most nem fogom öntől kérni, hogy csak és kizárólag annak érdekében, hogy más módon rádiózzon. Nem, mert... csak annyit szerettem volna mondani. Tökéletesen nem, értettem. Amit... Amit önök látnak, az egy minimum, ettől garantáltan egyel több van, mert én egy másik platformon... De ön egy nagyon fontos hallgatot. ember, de nyilvánvalóan nagyságrendek számítanak. Azt kérdezem, Ádám, hogy, hogy amit a hallgató mond, az egyébként korrekte, hány olyan platform létezhet még, amit ehhez hozzá kéne adni, és amiről fogalmunk sincs. Ádám? De van másfajta lehetőség is, jól beszél az ember. Jó. Nagyon szépen köszönöm. Ne változtasson a rádiózási szokásaim miattam. Pedig szívesen megteszem. Én ezt értem, de azt értsem meg, hogy nem életszerű. Tehát én már vagyok annyira öreg és tapasztalt, hogy kérhetném önt erre, és hiszhatna a májam, hogy apukám mondaná, hogy ön ezt megteszi, de higgyel, hogy az ilyen emberek száma, mint amit ön most felajánl, az olyan kevés. Nagyon nagyra értékelem, amit tesz. Nem tudjuk, mennyien hallgatják más platformon. Én csak ennyit akartam mondani, hogy... Nem Meséltek tudjuk, önnek hogy... Egy még egy történetet, egy utolsót? Igen, de utána én is szeretnék egyet. Figyel? Nem, akkor önne kezdik. Figyelj a, Nem, amit mondott a tévéről, én ennek egyszer utána, tehát a műsorok nézettségéről, én ennek pár éve utána néztem, és úgy emlékszem, hogy arra jutottam, hogy országos szinten akkor 2500... Olyan tévékészülék volt, ami, ami ezt regisztrálta, vagy mm. adatot küldött erről, mm. tehát itt országos szinten, ha én ezt jól emlékszem, akkor 2500 tévének a adatait veszik figyelembe annál, hogy nézettséget mm. mérjenek. Most ez, én ezt értem, ugye most a Nielsen adatai vannak, de annak idején volt egy másik cég, már nem emlékszem, csak a vezetője, Vörös Csillára, csak hogy mennyire jól beszél, amikor az ATV-n dolgoztam, Just László révén, és még nem vesztünk össze, és nem voltak jók a nézettségi adatok, akkor egyszer én vagy a Just, fel, hogy a Just kritikát mondott erről a rádiumi soromban, természetesen a neve Keife Jancsi volt, és azt mondta, hogy ő egyetlen egy embert kér, aki jelentkezik azzal, hogy az ő tévéje az ilyen, mert ő még életében nem látott ilyet. Na most ilyen ember nem jelentkezett, viszont bejelentkezett az akkori mér, nézettséget mérő cégnek a vezérigazgatója, hogy felhábító, amit a Just kér, mert hogyha egyébként ezek az emberek feladnák magukat, akkor teljesen összeomlan az a rendszer, amit ők üzemeltetnek, és aminek az üzemeltetése az ő létérdekük volt. Meg is kellett hívni a rádiónak, tehát mindenféle jogi izéket is belengetett Vörös Csilla, de olyan ember soha, és aztán nem is kellett vele, nagyon kellemes beszélgetés volt, el tudja képzelni, soha nem talált a Just se én, aki egyébként azt mondta volna, Justur úr, úr, itt, az én lakásom, ilyen megmutatom, hogy neki egyébként egy szerződéses kötelezettsége van arra nézve, hogy ilyet nem tehet, vagy hogy mi a helyzet, nem tudom, de én még ilyen emberrel nem találkoztam. Értem. De azt feltételezzük, hogy akinek ilyen tévéje van, annak tudomása van erről. Hát én jól beszél, hát ugye ma már, amikor a Samsungokról, meg nem tudom mikről azt halljuk, hogy időnként közvetítenek rólunk, akkor is, amikor nincsenek bekapcsolva, akkor csak reménykedjünk abban, hogy valaki nem nézi az ön életét, miközben azt nem gondolja, mert hogy ezt a tévé előtt folytatja, és azt nem nézi valaki más, bizakodjunk ebben. De azt a történetet, amit én akartam megosztani önnel, az az volt, hogy én az ennyit készítettem, akkor, amikor megszűnt a TV3. És beszél beszélgettem, többek, többekkel beszélgettem, és akkor felhívtam embereket ö, majdnem élő adásban, tehát aztán 11-kor volt a műsor, és én ezt este hétkor kor csináltam, tehát nem sokkal azután, hogy a hardi elköszönt. És akkor mondta az illető, hogy hát itt valami nem stimmel a szolgáltatóval vagy az az, hogy megint elcseszte az antennát. Tehát mondottak, mondtak mindenfélét, nagyon szórakoztató volt, csak az apropó volt rettenetes, mert az ember nagyon sajnálta a TV3-at. Még akkor is, ha egyébként onnan engem úgy kirúgtak, hogy a, ahogy macskát szaharni szoktak, és mondta a baló, hogy én legyek büszke, hogy ő ki, és nem a portás, de mondtam, hogy jobban örültem volna, ha a portás hosszabbít meg, és nem pedig ő beszél így velem, de ezt most tegyük gondolatják közé, és egyszer beszéltem ebben a sorozatban, akkor este egy hölgyel, és valami szólt a háttérben, és mondtam neki, hogy én ezt értem, amit mond, hogy könnyezik, zokog, megtépi a ruháját, szóra a fejére, ami létezik, feketébe öltözött, de mondja már meg, hogy mi az, ami a háttérben szól. Mert hogy mondta, hogy számára pótolhatatlan vesztesség az, hogy a TV-ra megszűnt, és akkor mondta, hogy hát az a TV kettő. És hát mondom neki, hogy hát azért akkor elég gyorsan sikerült önnek váltani, amire a nő azt mondta nekem, nézze fialól, valamit néznem kell. És az soha nem fogom elfelejteni. Értem. A, még egy dolog, hogy a, eznél a tévéknél, hogyha ezek valóban küldenek adatot arról, hogy milyen adás megy éppen rajta, és mondjuk, ugye ezt nem tudjuk, hogy a, a, a felhasználó az ezzel tisztában van-e, avagy nem. Mert ha tegyük fel, tisztában van vele, hát akkor ugye miután itt nem sokról beszélünk, ugye országos szinten 2500-ról tudtam én, akkor hát ő most azért, hogy befolyásolja a, a, a nézettséget, ezért bárhova kapcsolhat. Tehát most ad abszurdum, az is előfordulhat, hogy kibabrálásból rákapcsol a Duna TV akváriumára. Ó, hát ez annyira így érzi. van, hogy volt olyan, amikor kiderült, hogy az adásszünetet többen nézik egy kereskedelmi csatornán, mint egy létező tévének a létező adását. Köszönöm szépen, hogy ki Amit mondott, tökéletesen helytel. Manna FM lehetséges, hogy bebes rádióként is működik, de földi sugárzással is rendelkezik. Jó reggelt! Jó reget. Csak azt szeretném mondani, hogy jól emlékszek én, hogy annak idején a, ez a fölkapcsolós áramfogyasztó vagy fogyasztó fölkapcsolós betérkedő, ez egy riport elkeresheti. Lehet, igen. Ez nagyon könnyen györgy. lehetséges. Hány éves? Jújúj, júj, 64. Hány a hallgatnak minket, Ádám? 478. Hát akkor nagyjából úgy tűnik, hogy most tetőzve vagyunk, mert egy ideje már ennyi hallgatnak. 10 perc múlva lesz 8 óra. 8 óra után Ugi Attilával beszélgetek, holnap Gyorgy Benedek, pénteken pedig és Tibor, Baranyi, Kristina és fürjes Balázs. Hétfőn és kedden nem lesz élő élőlebonyolítású kejfejjancsi, de ne felejtsék, november 18-án hétfőn ismét nagyon messziről jött ember lesz az Akvárium Klub volt lokáljába. November 18-a hétfő. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Még általános iskolába jártam, délutánosok voltunk, és délelőtt volt tévéadás, iskola tévé vagy valami. És annak is ugye valamikor vége volt, és utána volt az óra, a pontos idő föl volt, és aztán ment a horoszkóp. És a horoszkóp, vagy az óra alatt ment egy sláger, valamilyen slágert leadtak. És aztán délutános újban, amikor találkoztunk, akkor négyen-öten azt beszéltük, hogy láttátok a horoszkópot, ment a nem tudom melyik sláger. Igen, a én értem, de ehhez képest ma már megváltoztak a tévézési szokások, és ha a lányomból indulok ki, akkor van egy korosztály, amely már egyáltalán nem néz televíziót. És rádiót sem Igen. Hát erről van szó. Hát erről van szó. Egy dolgot ne felejtsenek hogy miközben mi itt nosztalgiázunk a múlt kapcsán, vagy nem csak a múlt kapcsán, ennek az apropója itt és most a civil rádióban, Nogdacu benne a Kejfe ez itt most éppen nem egy hurrá optimista szituáció. Az, hogy az én hangom az olyan, amilyen, azt tudják be a bipolaritásomnak, és hogy a bipolaritásomban most éppen a fenti periódus van, bár a pszichiáterem szerint nem vagyok bipoláris. De hangulatember, igen. Jó reggelt. Jó reggelt. Sajnos csak a magam nevében tudok beszélni, hogy önnek tökéletesen és teljesen igaza van abban, hogy hallgatókat fog veszíteni. Például jó magamat is, mert én csak a munkahelyen tudom hallgatni, és a földi sugázást... Valóban ö, sokkal többen hallgatják. Szóval a, a szomorú valóság, ne lássuk rózsaszínbe a világot. Egyébként azt gondolnám, hogy a Táncdal fesztivál szavazásnál is ö, ilyen kapcsoló ö, működött. Tehát, hogy oldogatták a villanyokat. Igen, nem emlékszem rá. valami csinálták. Jelentem süt a nap. Jelentem ebből lehet, hogy ma olyan húsz fok lesz, hogy érdemes lesz kimenni a strandra, már ha nyitva lennének a strandok. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Azt szeretném kérdezni, hogy nem gondolkodott, hogy nem gondolta annak kapcsán, amit a lánya is mondott, hogy ugye igen kevesen hallgatnak a környezetében rádi, nem néznek televíziót. Ö, függenek a, a mobiljuktól, meg az internetől, hogy YouTube csatornát indítson. Biztos, hogy nem én nem akarok tévé műsort csinálni. Ha valamit csinálok, Egy az nem? én ezt értem. Hát ez nem én ezt értem, de ha egyébként, hát akkor már inkább podcastot csinál az ember, mint YouTube csatornát. Aha, aha. De amit Mi egyébként az... csinálnék, az nekem erről határozott képen van, de ahhoz hogy az a rádiomisor, amit én csinálok, emlékeztessen arra, ami most van, arra kell egy próbaidőszak, és azért az egy olyan próbaidőszak lesz, ami ha nem sikerül, azért annál sokkal mélyebb nyomot fog bennem hagyni, sem mint hogy megpróbáltam és nem sikerült, mert azért az az embere egy olyan múlt alapján, mint ami nekem van, másféleképpen hat. Értem. Tehát tételezzük fel, hogy ön egyedül marad és ki akar menni a piacra, mert szeretne magának társat és emlékszik, hogy annak idején x-ével ezelőtt ez hogy ment rossz a hasonlat de most ez jutott az eszembe és az íg a világán senkivel nem, nem ismerkedik meg azt hiszem, hogy a netes ismerkedés fog aztán eszébe jutni és akkor pillanatok alatt eszébe jut, hogy ez azért annak idején, amikor ön ezt művelte, akkor ezt nem a neten csinálta már csak azért sem, mert nem volt net tehát az, hogy az ember és az önbizalmára ez hogyan hat, nem kívánom önnek, hogy ez bekövetkezzen, az korosztályonként, művelődési vagy művészeti állként, az, hogy éppen az ember társat keres, vagy rádiomisart készít, más és más. Én ezt értem, és nem is akarom a magam példáját fölhozni, hogy, hogy nekünk sem, nekünk sem volt semmi, és most logok a neten. Tehát ez egy például olyan fickót követek a YouTube-on, aki utazik, és valami eszméletlen nézettsége van. Eszméletlen. De, de csak akkor abban van kép, nem? Igen. Hát akkor. De én azt gondoltam, hogy mondjuk berendezhetne a lakása szó, ö, egyik szobájába egy részt ahol ők. Egyedül nekem tévéműsorom a... egy van, ember. köszönöm szépen, és a tévében vannak elképzelése, majd az ATV eldöntői van-e velem kapcsolatban további aha, aha, elképzelése. Aha. Uh, volt, volt én így. ezt értem csak az annyival bonyolultabb, amennyivel én már nem szeretné foglalkozni, mert az az én teljesítményem rovására megy. Jó reggat! Tiszteltem, Fiala úr! Nekem volt olyan mérőm, amit keresnek a televíziómon, uh, amíg AM Mikros uh, sugárzásom volt, azt garantálták, hogyha bedöglik a tévém, akkor ingyen szerelik, és évente volt valami ajándékot, amit szoba szobamérlek volt, meg keverődik. Ez mikor el... volt? Ha, ez durván több mint 20 éve. Alá kellett írni a valami titoktartási kötelezettséget, mely szerint ön erről nem beszél? Nem, én erre nem emlékszem. Hogyan, nem emléktem, hogyan hogy... találták meg? Egyszer jelentkeztek nálam, hogy, hogy vállalnám-e azt, hogy ilyen műsor nézettségi felszerelnek fölszerelnek a készülékemre, és azt garantálják, hogyha a tévémmel valami meghibásodás van, akkor az ő szerelőjük ingyen és bérmente. Ez a kereskedelmi ja, csatornázás idején volt már, tehát valahol a 2000 igen, előtt közvetlenül? Igen, AM, Mikro, AM adás volt, és egy uh, kis távirányító volt. Ha bekapcsoltam a televíziót, uh, bekapcsolódott ez a kis szerkezet, ami a tévé tetején volt, akkor kiírta, hogy kinézi, én voltam az egyes, a feleségem volt a kettes. És azt rá kellett nyomni, hogy most épp azt, a, ahogy bekapcsoltam, ki ül a tévé előtt, és kinézi. Mennyi ideig tartott? Több mint az évig. Hogyan lett végül? Egyszer csak mondták, hogy, hogy már kikerültünk abból a, abba a korosztályi, 71-es születésű vagyok, nem 68-as, kikerültünk abból a korosztályból szerintem, és Aha. kijöttek, leszerelték Hı. a televízióról. Hirtel öregnek nyilvánítottak? Lehet. Köszönöm, köszönöm, hogy hívott. Viszont hallásra. Higgyék el! úgy rádióműsort vezetné, mint ahogy az ember most itt van az éterben. Ez számomra olyan, mint az a film, amit annak idején, tínédzser koromban, tátott szájjal néztem, és azt mondtam, én az a Pali akarok lenni, akit most hallok a rádióban. Hogy ez úgy néz ki, mint a Hawass, Törg vagy a Fiala, származás ugyanaz az orméret, nem? Akkor nem nagyon foglalkoztatott. Azt foglalkoztatott, hogy ment az autó, ezt hallgatta a bankrabló, ezt hallgatta a nyomozó, aki utána ment. Los Angelesben volt, sütött a nap. A rendőr mellett volt egy másik rendőr. Bankrabló mellett volt egy szexbomba, akit ma a honpola képvisel. De most hülyeséget mondok, mert most egyszer elettem el bankrabló és műsorkészítő. Kriszta és nem te voltál. Hiszen a műsorvezető mellett nem ült senki se. Csak a főnöke volt, aki ordított vele, hogy így nem lehet rádió műsort készíteni. Mert megint áthágta a szabályokat, az amerikai NMH-t. Még egyszer Kriszta elnézést. Teljes személyiség zavarról tettem tanúbizonyságot, összetévesztettem magamat a bankrablóval, lehet, hogy ez lesz az új foglalkozásom. Everybody knew. 0614890999 és egy még néhány másodpercig, amíg szól a Valley Road. Utána a hírek majd a Attila. Süt a nap, gondolom, hogy van 10 fok és a mostan időjárási viszonyok mellett, ha ez a napsütés megmarad, meg a kék ég, akkor ennek meg lesz a duplája. Erdoánt egy valódi Paradicsom fogja itt fogadni. Már ami az időjárást illeti. Most hányan vagyunk, Ádám? 456, stagnál. Van-e bárki, aki szeretné még hallatni a hangját? Hétfőn és kedden nem lesz élő lebonyolításuk lebonyolítású Kejfejancsi. 18-án hétfőn pedig ismét nagyon messzire jött ember lesz az Aquarium klub volt lokájában. Jó, Jó reggelt! Jó reggelt, fialó, Gecsa János vagyok. Még egy múltkor mondta, hogy a technikával nem foglalkozik. Van egy olyan transmitter, amelyik a bluetooth-t veszi, és át lehet a rádió, a kocsi rádiójá, vagy bármelyik rádióra tenni. De megfelel... hallgató, ez a hallgató dolga nekem, ez nincs közöm, uram. Én rádióvisort készítek. Ha -ha. Ezt ki hogyan hallgatja? Bluetooth forgalmazásába pedig ennek érdekében nem kezdek. Egy telefon még belefér. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok, Fiala úr! Csava vagyok. Az előttem előtt lévő szóról szeretnék igen. hozzáfűzni valót. Annyit szeretnék igen? mondani, hogy jelenleg nálunk is van ilyen doboz. Igen? Jelenleg. És jól mondta az úr, tehát hat évente cserélődik ez a dolog. Én 2014 óta vagyok ebbe benne és minden éve tényleg adnak ajándékot, tehát már katalógus van, amivel lehet választani, tehát nagyon komoly cég, ő adáson kívül megmondom, hogy nevét a gondolja. Nem, nem akarom, köszönöm. Úgy gyerünk egy telefonát. Tehát ez egy közönségszolgálat felmérő központ. De ez a Nielzen, aminek ön dolgozik? Nem dolgozom. Hát a Nielsen-nek nézi a tévét. Dolgozom, csak máshol dolgozom. De igen, van egy közönség felmérő csoport, és nagyon korrektek, tehát tényleg felszerelik a boxokat, jönnek bármi probléma van azonnal, kiszállnak, és mérik a nézettséget, hogy ki milyen adást, mikor, mennyi ideig néz. Köszönöm szépen! Jó reggelt. Hírek következnek itt, a Civi Rádióban. Hírek az országból és a világból. Üdvözlöm, Berényi Attila vagyok. Prágában kritizálta az EU-s tervezetet a magyar miniszterelnök. Orbán Viktor a kohézió barátai csúcs találkozón vett részt a Visegrádi országok vezetőivel együtt. A V4-es megbeszélést követően Orbán Viktor kiemelte, az a tervezet, amelyet ma Európa szerte vitatnak, a most távozó bizottság javaslata és annak minden hibáját magán hordozza. Andrej Babis cseh miniszterelnök szerint elfogadhatatlan az Európai Bizottság javaslata, hogy a 2021-27-es uniós költségvetésben csökkentsék a kohéziós alapba szánt összegeket, ugyanakkor álláspontja szerint prioritásként kell kezelni, hogy a támogatási pénzeket értelmesen költhessék el. Jelentősen emeli az i-autók e vásárlásának támogatását a német kormány. Az elektromos autók tömeges piaci bevezetését célzó, úgynevezett autócsúcson Angela Merkel kancellár, valamint a szövetségi kormány néhány minisztere és tartományi miniszterelnökök mellett, a VDA Autóipari Szövetség és az autógyártó cégek vezetői, beszállítók és a szakszervezetek vettek részt. Az itt közölt információk szerint plusz 2000 eurót lehet majd lehívni a 40 ezer eurónál olcsóbb elektromos autókra, és ugyanilyen árkategóriás hibridekre pedig plusz másfél ezer eurót adnak az eddigi szubvenciók mellé. Egészen érdekes házról jelentek meg képek a Twitteren. A brit ingatlant árulják tulajdonosai, de abban összesen 300 konnektor van, például a nappaliban 40 et helyeztek el. Ezen fölül random módon helyezték el a mennyezetbe épített lámpákat, amelyek látszólag semmilyen rendszert nem követnek. A mikroblokban megosztott fotók óriási népszerűségnek örvendenek. Ez most nem csönk ki. Eljáj, ki van kapcsoló. Hát akkor kis türelmüket kérem, mert... Hát, ilyen nem volt az együttműködés idején. Két telefonszám is van, Ugi Attila, az megnézzük, hogy a másik. De az sms ezen kapta meg, ami most ki van kapcsoló. 8 óra négyet mondtam, hát most 8 óra 7 van, de tartok tőle, hogy ez nem lehet az oka. A másik kicsőnk. is ezen hívja, mert amint szoktam hívni, az ki van kapcsolva? A, más, a, a másik az nem működik. Az most küldtem egy hahút, és azon nem vette fel. Hát, értem, el, elhiszem, elhiszem, de én hívtam, csak szeretném, ha tudná. Akkor most ezzel hívom, jó? Hello. Hát nem tudom. Elnézést, ezén is hang. Valami nem stimmel Ádám. Hát mert hívom, eh, eh, a saját telefonomon föl tudom hívni, a rádióin pedig nem. Ez holnap nem fordulhat elő, tehát most se fordulhat elő. Most látjuk, hogy most kicsöngőd, de akkor... Jó, akkor stimmel. Jó. Jó, köszönöm szépen. Um, nagyon izgalmas volt nézni tegnap az alakulőlést. Én hajnalban kezdtem el nézni, még nem jutottam a végig, mire holnap beszélgetek majd, bár holnap nem lesz aktualitása, péntek lesz ismét aktualitása, mert a vendég lesz egyebek közt Baranyi Krisztina és Füries Balázs is, ha minden igaz, és ugye ezekben a beszélgetésekben megjelenik majd mindaz, ami tegnap történt. Pár szót váltsunk a múltról. Engem nagyon megrázott az elmúlt idő, és ebben benne volt az a személyes kötődés is nyilvánvaló, amely engem azokhoz a polgármesterekhez kötött, akikkel kapcsolatban voltam, és akiket leváltott a nép. Az, hogy mi ezzel milyen mértékben számoltunk, azt a hallgatók hallhatták. Mi egy tízes kállán tízesre számoltunk ezzel, ezzel együtt, hogy ez bekövetkezett, ez mind a kettőnknek, önnek és nekem, és nyilvánvalóan a hallgatóknak másféleképpen, sok mindent jelenthetett racionálisan és érzelmileg is. Eddig követhető vagyok, ugye? Teljesen. És érthető is? Teljesen. Én sohasem Ugi Attilával és sohasem Wintermantel Zsoltal, és most nem sorolom, tartottam a kapcsolatot, hanem ők voltak azok, akik Újpestet képviselték, vagy a 18. kerületet. Ha valaki úgy gondolt, hogy a beszélgetés tartalma, irányvonala, hanglejtése nem alkalmas, betelefonálhatott. Nem volt olyan partnerem önkormányzati együttműködésben, aki megtiltotta volna, hogy őt ne lehetne megkeresni telefonon, egyébként pedig nem is működtem volna együtt ilyen polgármesterrel, akiknek ellenvéleményük volt, vagy olyasmit akartak megjeleníteni, ami őket foglalkoztatta, ezt megtehették. Proforma tehát teljesítettem azt, hogy miközben önnel beszélgettem, a 18. kerületet szolgáltam, miközben egyébként ennek az anyagi részét, vagy azt, hogy pont erre a műsorra és erre a pacákra, mint bármit, hogy rám szükség van, ezt mindenki megtehette. Ezt gyakorlatilag a 444 hú támadását leszámítva senki se hozta szóba, az önkormányzati választás pedig nem erről szólt. Eddig is követhető vagyok, ugye? Teljesen. Az, hogy én egyébként az ellenzékkel, a mindenkori ellenzékkel hogyan tudtam tartani a kapcsolatot, ez alapvetően az ellenzékkel múlt, hiszen engem egyébként az együttműködés arra nem kötelezett, hogy abban én másokat is megkeressek, ha mások is megkerestek, akkor én nekik hangot adtam. A négy együttműködésből két ilyen volt, az egyik Várnai László volt a 14. kerületben, a másik pedig Baranyi Krisztina volt a 9. kerületben, az összes többi helyen ilyen nem volt. Szóljon, ha valamit akar mondani, aztán előbb-utóbb nyilvánvalóan három percet ne, belőle ne, abba ne, hagyom. Ne, ne, ne. E, ami a 18. kerületet, illetés a 4. kerületet két különböző okból kellett megszületni annak a döntésnek, még az önkormányzati választás előtt, hogy ez az együttműködés abban marad. A 4. kerületet itt most nem említeném, mert azzal csak húznám az időt. A 18. kerület azért, mert amikor a 444.hu valamilyen okból úgy gondolta, hogy Tól helyre tűz, akkor az alkalmat adott Szaniszló Sándornak arra, hogy hozzáköthető honlapon, hozzáköthető Facebook profilon olyasmit írjon, amit én kikértem magamnak, és a rám jellemző agilitással vetettem magamat Szaniszló Sándor után a tekintetben, hogy tisztázzuk már, hogy az, amit írt, az egyébként honnan jutott az eszébe, beleértve az abban lévő valótlanságokat, hozzátéve, hogyha egyébként azt akarja mondani, hogy neki ahhoz semmi köze nincs, akkor ezt mondja meg, és én boldogan veszem tudomásul, hogy árnyékra vetődtem, de ez nem következett be. K. Péter szocialista képviselő volt, aki közvetített közte és köztem, és hosszas keresgélés után azt az üzenetet kaptam, hogy neki nem áll érdekében megszólalni ebben a műsorban, amely egyébként azért is volt számomra arcspiritó, már mint Szaliszló Sándort figyelembe véve, hiszen ő részese volt konglomerátó szintjén annak az együttműködésnek, ami nagyjából 2008 és 2010 között volt. A 18. kerülettel, amikor Mester László polgármester kötött velem, mint polgármester együttműködési szerződés, és abban az időben Szaniszló Sándor alpolgármester volt, és 2008 és 2010 között, vagy lehet, hogy csak 2009 és 2010 között, ő semmilyen jelét nem adta annak, hogy egyébként ez az együttműködés egy bűnös együttműködés, és az összegszerűséggel kapcsolatban se tett megjegyzést, ami korábban kétszerese volt a későbbi a jellegi együttműködéseknek, majd egy harmadával volt, csak kevesebb, de ez is egy jelentős összeg, különös tekintettel az inflációt figyelembe véve. Tehát, ugye, a mi együttműködésünk az 200 ezer forinttal végződött plusz áfa, az akkori együttműködés 2010-ben 300 ezer forintról szólt, amit én soha nem kértem, mindig ennyit, annyi volt, amennyit ajánlottak, és ezért Szaniszló Sándorral nem vetődött az föl, hogy az együttműködés folytatódjon. Én ezt nyilvánvaló is tovább tettem a műsoromban, ugyanakkor kerestem a lehetőséget annak, hogy el köszönhessünk egymástól. Ismét ugyanannak az embernek a közvetítő tevékenységét vettem igénybe, akit korábban, aki Orról ára nem jutott el. Egy hete küldött nekem egy SMS-t arról, hogy hamarosan jelentkezik, de ez a hamarosan, ez nagyjából az orosz szicásszal azonos, mert egy hét alatt neki nem sikerült fölhívni engem. Hogy végül is milyen közvetítéssel az indiskréció lenne a részemről, ha elmesélném, azt az üzenetet kaptam, hogy kifizetik az október felét ami ugye pontosan az önkormányzati választásokig terjed, és egyébként felbontják a szerződést. Számomra egyébként ez nem hiúsági kérdés, hogy kibontja föl és ki nem. Ami a hónap felét illeti, azt úgy döntöttem, hogy egész egyszerűen azért, mert megdolgoztam érte, e, azt kiszámlázom a kis kistílűségéről, e, nehezen tudnék hosszan beszélni, és itt most le is viszem a hangot, mert valójában egy egészen elképesztő szituáció jött létre abból adódóan, hogy az önökkel való együttműködés bácskai Ugi Wintermantel révén, egy olyan kapcsolati tőkére tettem szert, egy olyan kapcsolatrendszerre tettem szert, amely nem kötődött a Fideszhez. Három emberhez kötődött, akik egyébként valamennyien a Fidesz tagjai, ha akarták, ezzel beárasztak engem a hallgatók, ha akartak, nem, de az követően, hogy az ellenzék nyert, valójában azzal kellett szembesülnöm, előbb Karácsony Gergely tűnt el, aztán most már a Piko András is eltűnt. Olyan emberekről beszélek, akikkel ez részén kapcsolat is fűzött, részint pedig rendszeresen, tehát több mint egy alkalommal megszólaltak a kampányban nálam. Én ennek az okát különösebben nem keresem, mert tudom, hogy nem követtem el semmi olyasmit, ami által én bélistás lehetek. Mondhatnám azt, hogy ezek véletlenek a véletlenben nem nagyon hiszek, de hát van ellenpélda is, Níder Péter például mindenféle szerződéses kapcsolattól függetlenül rendszeres szereplőjévé vált a műsoromnak és ez nagy valószínűséggel meg is marad a Kejfejancsiban. Ugyanakkor a Budapest Rádió tervéről nem csak azért kellett lemondanom, mert ez a rádió ebben a formában december 21 után nem szól, hanem azért is le kellett mondanom, mert az a működés, Ahogy én és a műsorom működik, ahhoz gyakorlatilag mindenkinek a rendelkezésre állására szükség van, akivel éppen egyébként volna miről beszélni, és így jutunk el a tegnaphoz, és aztán természetesen erre a hosszú folyamra is kitérhetünk, de aztán lényegét tekintve ön következik, mert hogy én két tollból szerettem volna a a tegnapról, az egyik Piko András lett volna, a másik az öné, amelyek kiegészítik egymást, tehát nem arról az, hogy bal is jobb oldal, mert ez szerintem hülyeség, de több oldalból láttatni, végül ez nem jött össze, ő lesz az, aki láttatja, hozzátéve, hogy sajnos a teljes anyagot még nem láttam, fogalmam nincs, abban segítsen már nekem, hogy a fővárosi önkormányzat közvetíti ezt, mert én ezt a mércén találtam meg, az ATV közvetítette a főpolgármesteri beszédet, de a teljes beszédet, hogy a teljes Anyagot én egyedül a mércén találtam meg, hát ott is azzal az eszközzel, ahogy egyébként ilyenkor tudják venni, egy kamerával, tehát van akinek a hátát lehet látni, van akinek az arcát kevésbé, a hang az meglehetősen rossz, de lehet követni. Ez, fel, ez, ez hogyan volt 2019. október előtt? élőben közvetítette a budapest.hu. Jó, hát akkor, akkor majd valami És azon, egy... és azon, egyébként, azon egyébként megtalálhatónak kellett volna lenni. Valószínűleg most is megtalálható, csak akkor én nem találtam, meg, illetve nem tudom, hogy akkor a mérce minek közvetítette, mert valószínűleg akkor a budapest.hu... Hát lehet, lehet egyébként, hogy a budapest.hu tehát sok érdekességet csinált már a pócselekvést, meg valós cselekvést, meg a az új fővárosi városvezetés, úgyhogy lehetséges, hogy az a de nem, de nem online közeg, közeg, közvetítés az lehetséges, hogy neki nem tetszett és azt gondolta, hogy majd ő csinál lenne jobbat. Azt láttam, hogy kitettek oda az előtérbe egy, egy plazmatévét és azon ott lát, lehetett látni valamiféle dolgokat, de, de ezen kívül nem tudom, hogy hozzányultak e valóban a tényleges közvetítéshez. Jó. Most nem kísérletezek, ha átmegyek rá, akkor azért, mert hát, hogyha jobb a hangminőség. Nagyon-nagyon tanulságos volt az, amit én láttam. Sajnálom, hogy nem néztem végig, és még egy dolgot mondok, és aztán kezdjünk el beszélgetni a tegnapról vagy hogyha akar reflektálni arra, ami eddig elhangzott, a szívesen meghallgatom, őszintén sajnálom az apropót. És azért van központi jelentősége a mi beszélgetésének is, mert én egyrészt néztem a közvetítést, másrészt olvastam az erről való beszámolót, és érdekes módon, amik folyamatában közvetítik és kommentálják az internetes portálok az, a, a, a történéseket, addig megvan az egyidejűség, de amikor az összefoglalóra kerül sor, amit lehet, hogy más ír, abban a pillanatban, olyan elemek jelennek meg az összefoglalóban, amelyek eredetileg nem mm. voltak. Tehát egy sor olyan ö, írás van, amely arra, hogy Baranyi Krisztina nem kapott ö, bizottsági helyet, arra a Facebook oldala alapján hivatkozik, holott a Facebook oldalán legfeljebb megerősítette Baranyi Krisztina azt, amit minimum két hozzászólásából a helyszínen is megtett, és azoknak a tényanyaga is, amit a Facebookon közölt, azok érdemben különbözőek. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy semmi ami fake news, de ugyanakkor az egyidejűség és a folyamatos követés az sokkal többet jelent, mintha az ember elolvas egy összefoglalót, amelyben akár csak egyetlen félreérthető mondat, vagy nem pontos mondat az egész megértését képes gátolni. Nem tudom, hogy nem néztem utólag vissza, tehát ez, ez a perverziót vőlem távol állt, Azt megértem, elég hát ő hát ott volt. <laughs> elég volt ez érzben átélni. E, azt kell, hogy mondjam, hogy 17. éve, most kezdődik a 18. év, hogy én fővárosi kötyűlési képviselő vagyok, de ilyen uh, rosszul szervezett, ennyire oda nem figyelő, ennyire uh, szétcsúszó, és egyébként erre ilyen bűgösön és pökendien reagáló uh, város uh, alakuló én még életemben nem láttam. Én semmi ebben nem vitatkoznék nem önnel. Semmi nem, bocsánat, semmi nem kényszerítette a városvezetést arra, hogy ezt most csinálja, így csinálja, amíg nincsen készen, és nem beszél minden emberrel, arról, hogy egyébként milyen módon szeretne egy ülésen a fölálló bizottsági struktúrában részt venni. Addig beterjessze. Tehát én azt gondolom, hogy lehet sok mindent hozzani a Fideszről, és a Fidesz vezette a városvezetést, lehet sok mindent mondani a Demszki Gábor vezette városvezetésről. De azok a városvezetők, sem Demszki Gábor, sem e, Tarlós István azt a luxust nem engedte meg magának, hogy úgy üljön be a pulpitusra az alakul hogy az összes érdekelt félrel nem tisztázta azt le, hogy e, egyébként ő milyen módon és hogyan kíván a következő éppen a munkában részt venni. Hetekig mennyire? És, és, és, és bocsánat, és, még, még egy mondat és utána, amikor erre rákérdeznek, akkor ő azt állítja a pultitussal, de igen, ezt megszette, és nem látja azt, hogy ott ülnek bent az emberek, akik azonnal meg tudják cáfolni. Az, az a egyébként... Erre még ki fogunk térni, de én azt kérdezem öntől, nem, nem, nem, nem akarom önbe folytani a szót, de azt, azt akarom öntől kérdezni, hogy amire egyébként Pokorni Zoltán javaslatot tett még a legelején, és akkor még nem tartunk annál, hogy ön is tett egy megjegyzést, amire szintén szünetet rendeltek el. De most maradjunk a Pokorninál, mely szerint ez az alakuló közgyűlés, ezt meg lehetett volna tartani, de ha azok a pontok kimaradnak, amelyek egyébként most kritika tárgyává vannak téve, de mondjuk a Városliget kapcsán lépni kellett, hiszen a kormány lépéskényszerbe hozta a főpolgármestert a tekintetben, hogy időkorlátot állított, azt egyébként meg lehetett volna úgy tartani, hogy maga a fővárosi közgyűlés és maga a főváros működése nem szenved csorbát? Tehát ezeknek a minden, pontoknak a kihagyásával? Minden további minden tovább nélkül. Tovább, nem kellett volna helyetteseket sem választani, nem kellett volna nem kellett volna bizottsági struktúrát választani, nem kellett, nem kellett volna visszahívni a nagy fővárosi cégekből a vezetőtestületeket, anélkül ezekre a kérdéseket, minden további nélkül lehet válaszolni. Talán, és, sőt, én... sőt, sőt, sőt javaslatot is, hogy akár a jövő hétre, akkor mindenki vonuljon vissza, és ezek mentén, a keretek mentén, elvek mentén találja ki. Na de hát, bocsánat, hát az, hogy, hogy nem mondják meg, hogy azok a képviselők, azok a polgármesterek, akik egyébként proforma, tulajdonképpen függetlenként ülnek ott a sorok. égére. Várjon, ne veszünk el ja. ilyen értében a részletekbe, ezt, ezt fel kell tudni vezetni. Ugye ez pontosan az, amiről ön beszél, hogy azt, amit ön mond, ha nincs neki felvezetője, nem értik az emberek. Mert é. hogy egyébként nem nézik a fővárosi közgyűlés, és nem is érdekli őket. Ugye arról van szó, hogy ahhoz, hogy működőképes legyen a főváros, milyen lépéseket muszáj megtennie egy újonnan felállt testületnek? Ahhoz, hogy alapvető legyen a működéssel, nekik le kell tenni a képviselőknek a képviselői eskült. Át, át kell venni a mandátumot, le kell tenni a képviselői eskült. Ennyi. Van kérdés, van kérdés. Ugye olyan szituáció, mint most, 12-1 tucat nem volt a magyar demokrácia életében, hiszen a főpolgármesternek olyan választás ígéretei voltak, amely választás ígéretekkel kapcsolatban pillanatókon belül pergőtűz alá került, és neki el kellett tudnia dönteni azt, hogy ezekhez hogyan viszonyult. Ezek közül az egyik a Városliget volt, volt más is, amivel kapcsolatban egy nagyon érdekes szituáció alakult ki, hiszen maga a jogi konstelláció nem de a politikai akarat azt tette lehetővé, hogy a miniszterelnök azt mondta, hogy meghajol a fővárosiak döntése előtt, és várja a fővárosi közgyűlését döntését a tekintetben, hogy mind azok a beruházások, amelyek elkezdődtek, de nem fejeződtek be, vagy akár befejeződtek, azzal kapcsolatban, milyen döntést hoz a főváros, annak érdekében, hogy ehhez egyébként az állam, illetőleg a kormány, elnézés, ha valamiben pontatlanul fogalmaznék, de azért talán a lényeget tekintve jól beszélek, el tudja dönteni, hogy ehhez hogyan viszonyú, és e tekintetben legutoljára november 15-ét hozták dátumként, hogy ezt egyébként a kormány megteheti-e vagy sem. Nyilvánvalóan megteheti, az, hogy ezt Karácsony Gergelynek be kell tartani, ez megint egy másik kérdés. De itt ugye elkezdődött egy olyan hatalmi játszma, amely önmagában abból adódó a játszma, hogy valaki időkorlátokat állít egy olyan szituációban, amelyhez még a szervezeti felépítés nem áll rendelkezésre. De az alapján, amit ön mond, az alapján, hogy ha leteszik az esküt, és adott esetben csak egyetlen napi rendi pont van, és az pedig a városliget, azzal kapcsolatban beterjesztéssel, vitával és döntéssel is lehetett volna csak csupán ezzel lebonyolítani a tegnapot. Így van, így van. Sőt, egyébként az lett volna az elegáns, bár a tegnapi szereplése után karácsony úrnak az elegancia, mint szó szerint kapcsolytárójelbe tehető, hogy ha ő azt mondja, hogy határozott követutasítások nélkül elmegy tárgyalni, és a tárgyás végeredményével érkezik meg a fővárosi közgyűlés elé, és amit ő ott kitárgyalt, és amiben megállapodott, euh, annak a mentén fog hozni majd egy döntést a fővárosi közgyűlés, hogy azt támogatja, vagy nem. Most így egy kész követutasítással elmegy a miniszterelnökhöz tárgyalni, miközben egyébként semmilyen mozgás teren nincs, mert hogy a mozgás terét megköttette saját maga. Tehát ez szerintem sem nem elegányt, sem aj, nem bölcs. Erre is ki térni, de most, amit mondottad, mit jelent, nem értem? Mit, mit kötött meg, hogyan, hova? Hát hát azt, hogy a. A, kötöttek egy döntést, hogy akkor már pedig innentől fogva, ami a felszín fölött van, az megépül, ami a felszín alatt van, ö, és készen van, készen van, és ami még nincs a felszín felett készen, <köhö> abból ne legyen Jó, semmi de még miatt a, a struktúrához visszatérnénk, Ön e tekintetben azt mondja, hogy elhamarkodott döntés született? De most várják egy a, a tekintetben született te elhamarkodott döntés, hogy ennek egyébként részletesebb, vagy bizottsági, vagy nem tudom milyen tárgyalására lett volna a szükség a városházán, miközben ne, egyébként ne, a főpolgármester ne, ne, tegnap jogszerű döntést hozott e tekintetben, illetve kérdezem, hogy jogszerű ne, döntést hozott-e. Hát proforma biztosan jogszerűt hozott-e csak, hogy mennyire hozott bölcset. Hát elbaktad szépen a miniszterelnökhöz, vagy a miniszterelnökkel végig azt, hogy mely intézmények esetében, mely épületek esetében miről van szó, milyen lehetősége, ennek mi az előnye, mi a hátránya, miben hajlandó a kormány engedni ezekben a kérdésekben, miben ö, van olyan állapot, amiben már nem lehet majd ezzel visszatér a fővárosi közgyűlés elé és akkor ott a okay, tegnap ehhez, ehhez Oké, okay, ezt is értem. Tegnap ehhez milyen döntésnek kellett volna születni? Azt kellett volna mondani, hogy a közgyűlés felhatalmazza arra Karácsony Gergelyt, hogy tárgyaljon, de tárgyaljon a miről? Felhatalmazza a főpolgármestert arra, hogy a választási ígéreteiben foglal a leg, legnagyobb, lehető legnagyobb zöldfelület megtartása melletti városligeti beruházások és fejlesztések tekintetőben a kormányjal üljön be és tárgyaljon. Majd pedig a tárgyalás eredményéről a következő fővárosi közgyűlésen tájékoztassa a közgyűlést, és akkor ennek mentén hozzon egy végre. Oké, mennyiben vette ennek az elejét, tehát mennyire lehetetleníti el, hogy ez történjen a tegnapi közgyűlés? Hát totálisan, hát vissza kell vonni a mostani döntést, hogyha másban állapodnak meg. Ugye nehéz úgy beszélgetni, hogy amikor önnel beszélgetek, nem Karácsony gergely beszélgetek, és ez korábban is így volt, hogy amikor vele beszélgettem, nem önnel beszélgettem. Tehát azt megkérdezni öntől, hogy vajon ennyire sürgetette az idő, az azért álságos, mert ezt a kérdést valójában neki kell, hogy feltegyem és nem önnek. Úgyhogy ez a kérdés elhangzott, de nem szeretném, ha válaszolna rá. Térjünk vissza oda, amit ön elkezdett. Ugye arról volt szó tegnap, hogy azt érzékeltette a főváros felállt vezetése, hogy van olyan állapotban, hogy gyakorlatilag letegye a működés alapköveit, és egyben az épület felhúzásához is hozzákezdjen, már ami a szervezetés működési szabályzatot illeti, és már ami a bizottságok felállítását, már ami az egyes fővárosi cégek vezetését illeti, van olyan állapotban, hogy ezeknek az embereit meghatározza annak érdekében, hogy a folyamatos működés lehetővé váljon, amely folyamatos működés természetesen az előző garnitúrával is lehetséges lett volna, de a mostani vezetés úgy gondolta, hogy nem velük folytatja, és alkalmas az időpont és az előkészítés arra, hogy megnevezze az újakat és neki kezdjen ennek a működésnek. Ez a megfogalmazás többé-kevésbé helytálló-e? Igen, igen, igen. És, és, és azt lehetett vagyok... tegnap tapasztalni, hogy miközben ők ezt így gondolták, a teremben levők elsősorban az ellenzék nem így gondolta. Jól beszélek? Nem. Uh, um, annyi a különbséget mert hogy ők így gondolták, csak elfelejtették a szükséges hozzá szükséges egyeztetéseket folytatni. Tehát ők azt gondolták, hogy az egyeztetésnek tekinthető, hogyha ha elküldenek mondjuk egy kipontozott sort, ahol egyébként a saját jelöltjeiknek a nevét, a minimális ugariasságot sem megtartva kipontozatlanul hagyva elküldik, majd helyben bemondják, azt sem lehet tudni egyébként, hogy a Holdról jöttek-e azok az emberek, amiket oda bedelegáltak, de hát mondjuk ez legyen a demokrácia a nagyobb dicsősége, hogy egyébként azok a dolgok, amikről egyébként Karácsony folyamatosan beszél, sőt, ilyen iszonyatosan nagy pacepaukkal körbe mint egy ilyen negyedik osztályos gyakorlati foglalkozáson a tornatermet a tanítónéni, hogy mit tudom én, átlátható Budapest, meg zöld Budapest, meg igazságos Budapest, de most ezeket már az alakulóülésen se képes betartani, csak akkor nem tudom, hogy minek ragazgatta össze ezt a patinás termet ezekkel a facepaókkal. Mert gyakorlatilag azzal kezdődik az egész ülés, és akkor menjünk a, a, az alaphelyzethez. Bejöttek úgy oda, hogy fogalmuk sincs arról, hogy mi a kettős, kettős döntéshozatal. Ugye a kettős döntéshozatali szabály szerint nem csak személyekben, hanem a főváros százalékos többségét is maga mögött kell tudni egy-egy döntésnek, mert akkor érvényes a döntés. Leülnek és föltesznek a táblákra olyan számokat, mint amit a sodukoból szedtek ki. Semmi köze nincs a valósághoz. És a Karácsony engem nem csak azt nem tudja, hogy hol van újpestnek, hol van Csepel, se tudja egyébként, hogy Lőrinc kisebb vagy Kispest. Ugyanis a százalékos arányszámuk, őket képviselő polgármesterek mögött vannak, ha pontos százalékokat nem is tudja főpolgármesterként, hát azzal tisztában kellene rendje, hogy Kispest fele akkora, mint Lőrin. Miközben a Kispesti polgármester mögött az arány szám kétszer akkora. Igen, hát ugye ön volt az, aki erre felhívta a figyelmet. De, de bocsánat, és ezzel még egy fontos dolog van. Én éppen előtte tettem le, és elég nagy vívódásban voltam, mert előttetettem le körülbelül ö, 20 perccel a képviselő ilyeskümet. Én megtehettem volna azt, mert pontosan tudtam, hogy milyen következményei vannak. Megtehettem volna azt, hogy ücsörgök ott, majd amikor lemegy a testületi ülés, fogom magam a lefényképezett arányszámokkal elbatyogok a kormányhivatalba, és visszafújom az egész közgyűlést. Mert hogy egyébként Választen... erre jogi eszköz lett volna? Hát hogyne, hát szabálytalan a döntés. Uh -huh. Onnantól kezdve minden döntés szabály. De megtehettem volna azt is, hogy ünnepélyes keretek között zokogó nagypapák és nagypama, nagymamák előtt letett fővárosi főpolgármester helyettesi eskü után benyomom az ügyrendi gombot, és azt mondom, hogy jó, jó, de nézzék már meg, legyenek olyan kedvesek, hogy hogyan is született ez a döntés, milyen a lányszámok vannak mögötte. Ugye, a, mert az tisztos szavazással történik, biztos sem kereshető, innentől fogva nem lehet tudni, hogy megválasztották el őket egyáltalán kezdeni kell az egészet előről, és majd másodszor tárgyaként az összes főpolgármester fő helyettes leteszi még egyszer, nem, az, az azt kell, hogy mondjam, hogy de hagy, a én nagyra nagy értékelem, ]stag? hogy Ugi Attila felnőttként viselkedett, és nem cselekedte meg azt, amit egyébként megcselekedhetett volna, és ezzel lehetetlen helyzetbe hozta volna a közgyűlést, azáltal, hogy olyan szabályokat nem tart be, amelyet a videóbíró, nevezzük így, utólag annulál és azt mondja, hogy ezt a gólt vissza kell vonni. Tehát én most e tekintetben talán megengedi a kettőnk kapcsolatot. Igen? Én ezt értem, egy, másod, egy, egy másodperc türelem, és aztán mindjárt van. megyünk tovább, Igen. ugye abban maradtunk, hogy ön 3 ig rá. Igen. Igen, Igen, Igen, Igen. Jó, tehát ugye ezt azért nagyon fontos hangsúlyozni. Mert ugye most azt mondhatják az emberek, hogy csesszik meg, hogy így viselkedett az ugiaban, nincs semmi nagy szám, mert egyébként így viselkedik egy normális ember, és ebben teljesen igazuk lenne, ha kivennénk azt, hogy valójában, és azért én már két órát láttam ebből a közvetítésből, egy óra hiányzik még, még egyszer elnézést, ez az egy óra nem áll rendelkezésre a fejemben, azért ez a tegnapi közgyűlés, ez azért enyhén szólva is felfokozott légkörben zajlott, és a tévedés minimális kockázatával azt kell, hogy mondjam, hogy a lendő Budapest rádió mindnek én valószínűleg megcsinálom, csak legfeljebb az interneten. Valójában ez a, ez a, ez a közgyűlés, ami tegnap megalakult, ez a maga nemében me, megvalósította a tekintetben a rémámomat, Amire egyébként az emberi gyarlóságból való, tehát az emberi gyarlóság ezt maximálisan alátámogatja, hogy az ellenzék gyűzelmével valójában Budapest közgyűlése által létrejött, egy jobb hiány, nem tudok más mondani, mint egy ellenparlament. Tökéletesen. Én pont ezt szerettem volna mondani. Annak minden mértéktelensége, annak minden ö, olyan elemével, amit az ember nem szeretne. Igen, de itt meg kell, hogy álljunk egy pillanatra. Azt kell, hogy mondjam, hogy valójában sosem fog kiderülni, hogy önt buktatták-e meg, vagy pedig a Fidesz ellen szavaztak, és lett Szaniszló Sándor polgármester, de valójában már az az eredmény, ami megszületett, azt mutatta, hogy az emberekben e tekintetben van hajlandóság, hogy összetévesszék az önkormányzati választásokat a parlamenti választásokkal. Az, hogy ez egyébként egy tízeskálán nyolcasra visszaköszön, a közgyűlésben, az meglepő. De akkor mit mond arra, amikor Niedermüller Péter, vagy Gy. Német Erzsébet, vagy Karácsony Gergely gyakorlatilag arról oktatja ki önöket iszonyatosan antipatikusan, hogy valójában tetszettek volna forradalmat csinálni, mert hogy miért hagyták önök, hogy az országos politika olyan legyen, amilyen, akkor nem lenne ilyen a politika a közgyűlésben, és miközben iszonyatosan antipatikus Niedermüller Müller Péter, Gyé és Karácsony Gergely az, hogy ezt a kritikát alapvetően Pokorni Zoltánnal szemben, aki magára vállalja e tekintetben, ő a Fidesz frakció vezetője? nem akkor csak személyé tekintve, arra nehéz azt mondani, hogy ezt nem értem. Valójában önökön azt verik le, amit nem lehetne leverni, de ember legyen a talpának egy ilyen szituációban félre tudja választani, vagy meg tudja különböztetni a helyi politikát az országostól. Én tudom, hogy ön ezzel vitatkozni fog, de az alaphelyzetet mégis ugyanúgy kell értelmeznünk, ahogy én kivettem, ön ezzel nem vitatkozik. Ami ebből folyik, avval már tud vitatkozni, de hát gyakorlatilag ön most egy másik folyadékot ihat János, meg, ami nem János az ön szervezetéből távozott. János, nincs új a nap alatt, mert 2002-ben, amikor én először lettem a fővárosi közgyűr tagja, ugyanezek a viták folytak le. Azzal a különbséggel, Igen. hogy akkor sokkal komolyabb ö, szakmai háttérrel rendelkező emberek sokkal kulturáltabban. Igen, ma de nem kell, volt... ma, bocsánat, ma azt kell, hogy mondjam, ma azt kell, hogy mondjam, a tegnapi nap a csomó beszélő göbbelsz volt a túloldalon. Jó, itt azért, azért, itt, itt pont, azért itt beszélő göbbelsz nem volt. Én néztem, láttam. De Figyeljen, amikor kioktatták önöket arról, hogy miért nem volt, vagy a 15. keleti polgármester német Angéla elmondta a saját kerületének a történetét, ahol ők egyébként nem számarányosan jutottak bizottsági helyekhez, és mindez a nem létező NER idejében, hiszen Kövér László után tudjuk, hogy nem NER van, hanem paranója, legalábbis ami 40 év fölött van, a tekintetben azért önnek hosszabban kéne elgondolkodnia, Teljesen megértem az indulatát, de mégis csak hosszabban kéne elgondolkodni azon, hogy ez a helyzet, ami fönnáll, ez hogyan jött létre, és mi ebben a célirányos magatartás önnek, mint közgyűlési tagnak? De János, közön van nekem a 15. kerülethez, a fővárosi közgyűlésben, mikor Tarlós Istán három bizottsági elnökséget adott, most négyet vagy ötöt adott a 2010 utáni időszakban, hát azért az azonost az azonossa hasonlítsuk már összeint. Értem, hogy egy csomó frusztrált elfolytott ember ül a fővárosi közgyűlésben, és most végre lehetőséget éreznek arra, hogy szabadon és ráadásul egyébként ilyen arénává alakított teremben, ahova még mindenféle furcsa elemeket is behívtak. A, Azt nem a tudjuk, hogy behívtak, hajléktalan... vagy önként mentek. Ami a ligeteseket, illetők ki tudnak nézni, hajléktalannak, de őket nem hívták. Ők az elmúlt időben azért gyakran elmentek. Hát, uh, tehát, akkor mentek. Nem tudom, én, én, én Jó csak óvattal elemeket, a szavakkal. Látsam, hogy... Ó, ott, ott, ott, láttam, de ne felejtse, hogy legutóbb olyan, arról beszélgettünk, olyan, drága Ugi át, Attila, hogy szombat este kilencre hívta össze, ráadásul azt hitte, hogy reggel kilencre a közgyűlés. Olyan. Tarlós István, amikor a rendkívüli közgyűlésről volt szó, majd közölte mindjárt, hogy nem is fog elmenni. Tehát, ami a frusztrációt illeti, a tekintetben az előző városvezetés tett annak érdekében, hogy a mostaniak frusztráltak legyenek, akik azt mondják, hogy miért legyünk visszafogottabbak, mi veletek, mint amilyenek ti voltatok korábban velünk. Az a kérdés, hogy ez az egész, ami. Most van ez, hova vezet? Ha, ha azt gondolom egyébként, hogy én emlékszem arra, hogy milyen választási kampány volt mondjuk 5 évvel ezelőtt, mondjuk akár velem szemben, és ha én így, és ennek a mentén ö, hoztam volna létre a kerületi testületet 5 évvel ezelőtt, mint aminek a, az alapján most összerakja ezt barácsolget, sehova nem fog vezetni. Hát, egy második, e... szülem, ugye azt tisztázzuk, hogy ami történt, e, abban e, a, a győztes túlhatalma valósul meg. Az, hogy egyébként ez a város vezetését tekintve nem, szak... Nem, nem. Nem, szerintem ez nem a győztesnek a túlhatalma. Ez, ez, ez nem túlhatalom. Ez egyszerűen egy neveletlen, a minimális politikai kultúrát nélkülző rendkívül gőgös és pökhendi. Oké, okay, ha erre én azt mondom, mint Szeudó Karácsony Gergely, Bameg, Kölcsönkenyér visszajár, erre mit mond? Erre azt mondom, hogy rendben van, de hát ő pontosan azért lett és azért akart főpolgármester lenni, hogy az általa ebben Eben igaza ilyen, van, hát most kéte megvilágosodott. Oké, okay, rendben van, kevés város, az időnk. Azt kérdezem öntől, ez a mostani helyzet, ami fölállt, ez nem etikus, de nem jogszabályelenes. Vagy a jogszabályelenes? Azt kérdezem öntől, hogy ezzel a felállással, bár ugye belengedték, hogy ezen változtatnak, ami önmagában egyébként elképestő, hiszen azért volt némi önkritika, de annyi kritika nem volt, hogy az egészet visszaszívják, tehát elkezdtek arról beszélni. Menetközben tehát menet azért rájöttek, hogy itt korrekcióra van szükség, de azt mondták, hogy oké, okay, rendben van, majd a harmadikat visszabontjuk a másodikig és újraépítjük. De azt kérdezem öntől, tételezzük fel, hogy minden úgy marad, ahogy most van. Mennyiben garantálható az, vagy annak az ellenkezője, hogy szakszerűtlen városvezetés fog működni így? Vagy azt mondja nekem, hogy azok a fékek és ellensúlyok, amelyekre egyébként szükség van, azok így nem jönnek létre, hiszen például a fidesz fogta magát, és úgy döntött, hogy akkor egyetlen bizottságba se küld embert? Ö, hát, gyakorlatilag nem fognak felállni olyan bizottságok, ahol érdemi munka hát. Ugye vegyük észre, hogy polgármesterek fognak betűcsörözni, akiknek, ha most még nem is érzik, de azért előbb-utóbb a választó polgároknak apadni fog a türelme, és még a hozzájuk közel állóknak is apadni fog és előbb-utóbb. De miért? Hol, hol van az előír, hogy ezek a bizottságok ebben az összeállításban nem tudnak jól működni, miközben tökéletesen hiányzik belőlük az ellenzék? Sajnálom, bocsánat, bocsánat, hadd mondjam, ö, ugye tele vannak téve polgármesterekkel, olyan polgármesterekkel, akiknek otthon van dolguk ezek az otthon dolgok, polgármesterek, ezek, ezek elő utóban Tehát, hogy kapacitás hogy mondani, nincs ennyi. Egy, egy, -egy embernek nincs ekkora kapacitása. Két vagy három bizottságban folyamatosan járja be, uh -huh. minden nem ezt, e, nem ezt, ezt, ezt tökéletesen értem. Még egy dologra maradt idő, és természetesen uh, aztán a jövő héten ezt folytathatjuk, semmi se akadályoz bennünket, hogy beszélgessünk. Uh, közben Pico nem nem. is válaszolt, úgyhogy ezt majd mindjárt el fogom mondani a népnek, hogy uh, uh, ami a fő, ami a különböző cégekhez való, a cégekkel kapcsolatos káderpolitikát illeti, ahhoz akar e kommentárt fűzni, mert azért a személyi összetétel, tehát nekem most például fel van adva a lecke, hogy legalább konkrét legyek és személyes. Én Bodnár Zoltánnal nem szoktam együtt ülni a civila de hogy Magyar György, mint valamilyen felügyelő bizottságnak a tagja, mindjárt megnézem, nem akarnék pontatlan lenni, hogy az vajon mennyire összeférhetetlen egy civilapájánnal pályánnal való beszélgetésben, azt majd nagy valószínűséggel az ATV-vel kell egyeztetnem, mert az tévé azt mondja, hogy civil, akkor nekem azt elvileg és gyakorlatilag is el kéne fogadnom, de most még nem a civil a pályán műsort készítem. Félhért és ne az újváros vezetésnek, hogy akár karácsonyúdnak joga van arra, hogy bárkit visszahívjon és bármilyen módon oda új embereket tegyen. Én a magam részéről, ha ő egyébként paradigmaváltást és új, ugye visszatérve azokra a tatszepagokra, amit volt kedves fölregazgatni a az ülézterem falára 26 négyzetméter nagyságban, szóval hogyha azokra visszatérünk, és azokat az elemeket várjuk ezektől a döntésektől, ezeket viszont nem kapjuk meg. Tehát nem látjuk azt, hogy abba az igazgatóságban miért az az ember került, a másikban miért egy másik került, nincsenek megmagyarázva a döntések, mint ahogy egyébként a főpolgármester helyettesek esetében is csak hébe hóga, ugye egy én émet ismerjük, régi ö, fővárosi közgyűlési tag, ö, tüttőkatát ismerjük, ö, ö, tudjuk, hogy régen közgyűlési tag volt, tudjuk, hogy régióbizottságában dolgozó ö, szakemberként miért került oda ö, Karácsony Gergely de például Kis Ambrusról. fogalmam sincs, hogy kicsoda. És elvárják azt, hogy egyébként úgy, hogy azt nem teszik meg, hogy legalább egy önéletrajzot legyenek kedvesek mellékelni mondjuk, azok mellé, az emberek mellé, akikről nem evidens, hogy ismerjük, és tudjuk az életutjukat, hogy mit tettek, az, az, elvárják azt, hogy egyébként az ellenzék megszavazz őket. Egyébként miután őket megválasztották, mi magunk, ugye a titkosszavazásról van szó, nyilván én nem el, hogy támogattuk, vagy nem. De azért azt az elvet elmondom, hogy mi azt az elvet szoktuk követni, hogy a városvezető maga választja meg a munkatársait, és... Ebben a tekintetben, hogy ők nekik milyen juttatást ad, azt is egyébként az ő bölcsességére és belátására van bízva. Ezért mi a másodikat nyilvános szavazáson támogattuk. Az első esetében pedig igyekeztük annak a elvnek a mentén eljárni, hogy a városvezetőnek joga van a munkatársait megválasztani. De hogy azt a minimális udvariasságot, nem mondom, hogy nagy valóság, inkább udvariasság, hogy legalább megmondják, hogy ki az ördög az aki most Karácsony Gergely jobbján ül, Ambrus, kisambrus Ambrus talán a neve. Két, két kérdése van, az egyik csak egy mondat megtaláltam. Magyar György ügyvéd a Fővárosi Vízművek igazgatóságba ült be. Azt kérdezem Öntől, hogy amennyiben egy mini-parlamenté válik a fővárosi közgyűlés, az mennyire fogja lehetetleníteni a szakmai munkát, és akkor azért abba gondoljon bele, hogy a mi kettőnk beszélgetéseibe is időnként beszűrődött az országos politika, most pedig egy új szituációban úgy tűnik, mintha Budapestről fújnák a passzátszelet. szelet. Hát, nyilván én azt gondolom, hogy ez valószínűleg így is lesz. Ő, ők az, azt gondolják, hogy, hogy ezáltal most ők teljesen jogosan a a korábbi sérelmeiket, illetve a korábbi vélt vagy valós frustrációkat most itt kiélik, beszélgetnek minden zöldséget egymással, egymást erősítve, hívnak olyan embereket be a közülési ülésterembe, akik úgy viselkednek, hogy egy csinázi előadáson tapsolnak, fújolnak, újonganak, attól függően, hogy nekik tetsző vagy nem tetsző dolgok. 8 80 és nem akarom, hogy elkészen, de azt kérdezem, hogy érezem magában a tekintetben bármilyen önkritikát, hogy Valamit változtatni kell az egész politiká Magyarországon annak következtében, hogy ne egy mandine reakcióval találja magát szemben a fővárosi közgyűlésben, hiszen hogyha csak az alkotmánybírónak a jelölését veszük figyelembe, ahol volt egy bizottság, amely előtte két perccel megkapta azt a közleményt, amelyben a Fidesz közölte, hogy mi lesz, miközben ők azt hitték, hogy nek ők érdemben tudnak tárgyalni ott, létrejön egyfajta frusztráció, majd ez valami bonyolult áttétel kirúgja magát, vagy visszarúg a fővárosi közgyűlésben, és ez egy egészen lehetetlen, de ugyanakkor érzelmileg és racionálisan nem megmagyarázhatatlan szituációt idéz elő. Van-e abban remény, hogy ezek valahogyan nivellálódjanak, és ez a nivellálódási szint más legyen, mint ahol most tartunk? Ez kölcsönös gesztusok kellenek, de gesztus mindig csak azt tud adni, hogy egyébként akinek a akinek a kezében... Jó, csak, jó, csak a... akkor e ne felejtsen el majd szólni annak a főnökségnek, annak a pártfőnökségnek, amelynek ön aktív és fontos tagja. Én ezt azt gondolom, az ATV műsorától kezdve több interjúban megtettem. Már de ezt nem interjúban rövés. kell megtenni, ezt a pártban kell megtenni. Én ott is jeleztem ezt. Az több apró munka az nem a kejfejancsi és nem az egyenes beszéd. Ezt én értem, de én ezeket ott is megtettem. Tehát ezeket az észrevételeimet én ott is megtettem, és gyugodjon meg, neki később is mindig meg fogom tenni ugyanezekben a kérdésekben. De ugyanez a másik oldalon is igaz, főleg akkor, ha valaki azzal az ígérettel és azzal a, a be nem váltott, most már láthatóan be nem váltott, hogy mondjam, csekkel lett főpolgármester, hogy hogy ő majd megváltoztatja. Jó, én tekintetben a tekintetben önnek és magamnak is mondom, terület. hogy több türelmet, az, az előjelek rosszak, de nem muszáj hogy így maradjanak. Azt kérdezem öntől, hogy majd Talán én külföldön leszek, bele. de elvileg szerdán 8-kor folytathatjuk ezt a megkezdett beszélgetést. Ö, jövő héten szerdán 8-kor? természetesen. Igen, beírom akkor jó? Jó, nem menjen gyorsabban a keleti, én ember 8 óra 50 van. Viszont hallásra. Jó, igyekszem, köszönöm, viszont hallásra. Ehhez is várom a hozzászólásokat, de szeretném elmesélni a Pikó történetet, és szeretném, hogyha önök hozzászólnának. Nem kell, hogy visszaigazoljanak, kíváncsi a véleményükre. Most éppen hányan hallgatnak minket, Ádám? 418, akkor ez már lefelé tart. 460 volt a zenit. Ezt csak mesélem önöknek, csak úgy, by the way. Nem maradék el, de akik itt vannak, azoknak szeretném elmondani, hogy hogyan van a pikó. Tegnap írtam neki, 13-15-kor, beszélhetnénk-e holnap szerdán 7.38 óra között fiala János. 16 óra 20 perckor küldtem neki egy kérdőjelet. 19 óra 34 perckor írtam az alábbi eseményest azért bő apostrof meg, egy választ megérhettem volna, tuti, hogy egyhamar nem kerülök elő, buék 2020, fialajános. 829 8 óra 29 perckor az alábbi válasz érkezett Piko Andrástól. Egy, ne, bő, megoj, kérlek. Kettő, a, fő, a sajtófőnök Békési Zsuzsa, majd őt keres, kérlek, mert nem én intézem a sajtókapcsolatokat, három bújék. Nagyon elnézést kérek Ugi Attilától, hogy képes voltam az interjú alatt SMS ezni Ez nem szép dolog, mert akkor az ember nem figyel oda. Én 18 perc az alábbi két SMS-t küldtem. Először is az első SMS így szól. Elnézést. Csak úgy cselekedtem, mint korábban. Sosem beszéltem sajtófőnökkel, de még egyszer elnézést. Második SMS: Dönts, válaszolsz-e? Sajtófőnöket nem hívok. Köszönöm. Kérem az önök kommentáriait nulla hat és nulla hat hét Szia János Rági Péter. Szia. A Zugi, az Ugyi aki... Nem, nem, nem. Előbb, előbb a Pikon szeretnék. tud esni, aztán jön a Zugi. Jó reggelt. Jó reggelt. Nekem mérhetetlen csalódás, szóval, hogy nem tudnak normálisak maradni. Elnézést, Kizárlak Piko András. Aztán visszatérünk oda, de most Piko András. Csak és kizárlak Piko András. Jó reggelt. Mondtam, jó reggelt. Viszont Hello. nem szeretnék négyszer köszönni. Én, én itt vagyok, csak közben hallottam a rádionhoz, ha aki beszél. No, szóval, hogy, hogy hát a, a, a, az nagyon szomorú. Hiko no. András nagyon szomorú. Pont egy olyan ember, egy újságíró, szóval, hogy, hogy neki még mentséges sincs, hogy nem tudja, hogy mi pedig, hogy egy újságíró. Én teljesen ki akadva. Tudod, hogy melyik esetben nem lennék ki akadva? hogyha ez az ország úgy működne, hogy te felhívnál egy sajtófőnököt, és a sajtófőnök 12 óra leforgás alatt visszahívna téged valamivel. De most ezt az felejtsük el, most nem a pikóról beszélek, arról beszélek, hogy Magyarországon ez nem működik. Annak idején a szocializmusban minden minisztérium sajtóosztályát sajtóelhárításnak hívták. Amikor én a pikót hívtam, a kampányban volt sajtófőnöke. Sohasem őt hívtam, önöktől, tőletek a PIKO telefonszámát kértem, és kaptam meg, és válaszolt. Azóta gratuláltam neki, írtam neki még egyszer, és tegnap küldtem három SMS-t, majd megkapom azt, hogy hívjam a sajtófőnököt. Azt kell, hogy mondjam, hogy bizonyos szempontból felzárkózott a bicikli mellé. És még és le lehet azért fel, hogy összekötni a tukijati láva? Először nem, először nem, majd később. Tehát először csak pikó. Nem szeretnék összekötni olyan dolgokat, amelyek nem feltétlenül összekötendőek. Én egy egyszemélyes táv vagyok. A működésem, tehát azért... Egyszer a hompola helyett, ezt nem fogom önöknek részletesen elmesélni, mert Krista nem örülne neki. Egyszer a kriszta egy nagyon kényes szituációjában megírtam helyett egy SMS-t és elküldtem, és a Kriszta azzal szembesített engem, hogy ne haragudjak, de ő nincs olyan viszonyban azzal az emberrel, akinek ezt az sms küldtem, hogy ő egy ilyen sms küldjön egy neki fontos ügyben, majdnem sírva fakadt. És utólag rá kellett jönnöm, hogy tökéletesen igaza van, de nekem van egy stílusom és van egy kapcsolattartási módom, amelyel, amelyre most arra hívja fel Piko András a figyelmemet, hogy ez. Egy tízes skálán tízesre megváltozott. Küljen egy neki fontos ügyben, majdnem sírva. Fog. Nem hallgatná magamat vissza. Jó reggelt! Ö, ö, jó reggelt! Um, én nagyon szeretnék um, hallani uh, egy beszélgetést a Piko Andrással ennél. Uh, tökre megértem a túlszártságát, de uh, szerintem fontos lenne. De azt értsen meg, hogy én nem fogom fölhívni a sajtófőnököt. Ezt én értem, hát föl kell hívni a pico történet. De fölhívtam, meg, megírta, írja, hívjam a sajtófőnököt. Hát de, de nem, azt is megírta, és utána szerintem el ki kell tartani. És azt én ezt értem, történet. de arra már nem válaszolt. Hát föl kell újra hívni. De nem fogom fölhívni, uram. Hát van, a... van, van egy önbecsülés. Néze, SMS-ben nem vagyok annyira trágár, mint hogy egyébként megmondanám a pico azt, amit gondolok. Értem. Különös tekintettel, hogy ez egy... 20 éves ismerettség, vagy 25 éves ismerettség? Gondolom, gondolom, gondolom. Tehát ö, persze nyilván, Megtehetném, mint amint a karácsony se meg, hogy Jánoskám annyi dolgon van, türelmet kérek, aztán majd fogok jelentkezni. De nem. Húzzál sorszámot. És semmi az... gond nincs a sorszámmal, ha korábban ez lett volna, de korábban nem volt sorszám. Aha. És hogyha azt mondaná a pikó, De nem a mondja, a... uram, ne kezdjünk el olyanról beszélni, amit nem mond. Csak nem. azt tud, hogy másodpercse maradjon. Ugye? Azt értse meg, hogy én egy emberből vagyok. Hülye vagyok, vagy nem vagyok, hülye ezt eldöntheti. Ezek olyan ellenérzelmi reakciókat váltanak ki belőlem. Erre mondtam azt, hogy a Fidesz bellem kamas csinál, és tessék, egyszer csak kiderül, ne haragdjál Csaba. Műsort vezet, de nagyon szomorú. Szomorú, szomorú. Um, nem meglepő. Hogy, hogy nem meglepő? Nem. nem Engem meglep. meglep. Nem. Engem meglep. A Fideszről már nem gondoltam, hogy megváltozik, de hogy a Piku másodperceken belül Fidesz lesz, azt nem sejtettem volna. Azért az evolúció, hogy ilyen gyorsan működjön. Azt írja XY, aki férfi. Piku felháborító, ki az F-aposztróf érdekel a sajtófőnöke. Eddig se vele kellett intézni a kommunikációt, jogos a felháborodás, Piku-kuka. És hát akkor tudják, az a gond, hogy sok kukának szeméttelep a vége. És én is ott végzem, holtan. Jó reggelt! Jó reggelt! Röviden csak ennyit. Kiderül, hogy kinek van vér a pucájába. Bocsánat. Ez jutott az eszembe. De ez nem, hogy mondjam, nem erről szól. Erről is szólhat. Nekem mégis arról szól, hogy... Én nagyon szomorú vagyok. Én is. Tehát én, én, biztos, én biztos, hogy egyetlen egy dolgot tettem volna, ha nem érek rá, hogy azt mondom, János, figyelj, ez most alkalmatlan, nem foglak a sajtófőnökömre bízni, mert tudom, hogy nem vagy olyan, de értsd meg, én most két hétig biztos, hogy nem fogok előkerülni. Ezért mondtam ezt a ronda megjegyzést. De ez de nem ez puca kérdése. De... Korábban volt puca, most meg eltűnt? A sajtó, izé a polgármesterséggel az egy fosztóképző a pucát illetően. Jó reggelt! Halló! Figyelek! Szia, Berezki Csaba vagyok. Hallok! Piko, ügybe. Ö, lehet egy személyes kérdésem? Persze! Nem volt a múltban nektek valami nagy aférotok? Mert, mert ez a viselkedés... Elnézést, kívül... kétszer beszéltem bele kampányban. Aha! Hát akkor figyelj, akkor akkor ez, ez, ez, ez karó, tehát ez, ez felejtsd el ezt a csávot. Oké, okay. most már csak az a kérdés, hogy a nyolcadik kerületiek, hogy fognak viszonyulni ez a történethez, ami természetesen azért a nyolcadik kerülete nem fog árnyékot vetni. a felhő nem vagyok. Jó reggelt! Jó reggelt! Ez jellemtelenség és unintelligencia. Ha valaki egy nagyobb pozícióba kerül, ha intelligens, akkor kultúrált, kedves, és, és barátságos maradt. Tehát mit csináljak most? Semmit, hagyja a fenébe, ne foglalkozom vele. Én egy orvosi szégnél dolgoztam. Én emberekből ének. Hát, ha elvesztem tudom, őket. Tudom. Azt mondta nekem az anyám, ami élt, fiam, ha mindenkivel összeveszel, ki fog veled szóbálni? <gül> Sajnos, hogy ezek az emberek <gül> ilyenek. Minél intelligensebb valaki, annál szerényebb én egy orvosi műszer dolgoztam, a legnagyobb professzorok, a legnagyobb tudásúak mind kedves volt, szerény és De ez közvetlen... nem igaz, azt mondjam, az, hogy az Apikó így de ismertem iszonyatosan nagyképű de most ne, ne kezdjük úgy beállítani embereket, mintha egyébként, tehát ez egyik rang a szerénységet hív elő a másokból, a másik rang pedig nem. Emberek vannak, akik különböző módon viselkednek, hozzátéve, hogy korrigálhatnak is. Mennyire boldog lennék, ha betelefonálna a betelefonálna Apikó, hogy mit akarsz meg? Jó reggelt! Hajrá, Hajrá, De a hölgynek minden ez jut az eszébe, vagy az ellenkező, tehát ez neki tök mindegy, mi a téma. Még tíz percet szánok, erre aztán átérhetünk az ugire, ha még maradt hallgató. Ugye nem írtam nem ki, B apostrof meg volt. Hányszor lehetett a Piko abban a szituációban, pénteken a klubrádióban, hogy azt mondta, hogy hát azért nem tud valakivel beszélni, mert nem áll rendelkezésre? Meg kéne kérdezni a pikot, hogy hányszor hívtak embereket sajtófőnök révén, és hányszor hívtak embereket közvetlenül? 1998-ban a Fidesz megpróbálkozott azzal, hogy telefonkönyv alapján lehetett csak behívni az embereket. Ez kerek fél évig, tartott. És utána visszatértek az egyéni vonalak. Én azt gondolom, hogy az a normális, hogy sajtófőnököt hív az ember. De ahhoz egy olyan rendszer kell, ahol a sajtófőnök visszahívja az embert, és érdemi információval szolgál. És XY, aki férfi, azt írta, ami reggel eszembe jutott, én nem szeretem a bródi de tudom, hogy a klubrádióban imádják az Ezek Ugyanazok című felvételt, mert hogy... Az valami olyat sugál, ami az emberek reminisztencia érzését szolgálja. Én nem szeretném azt mondani, hogy a pikó ezek ugyanazok, mert most olyan egybemosás történik, amilyen egybemosás egyébként nem. Mint hogy a Fidese ugyanazok, mint a Kádáriéra. Nem tudom önöknek elmondani, hogy ez nekem miért fontos, és hogy miért vagyok gondban, hogy mit fogok csinálni 2020-ban. De most legalább érzékelhetik azt az elánt, ahogy én egyáltalán közélet felé viszonyulok benne konkrét szereplőkhöz, akikhez egyébként egyéni kapcsolat Fűzés, ugye itt a magam vesztesége vagyok, hiszen hogyha ezek az emberek nem lennének személyes ismerőseim, akkor érzelmeim se lehetnének ilyen mértékben. De elfogytak a betelefonálók. Senki pikó ígyben nem akar mit mondani? Semmit se akar mondani? 061 489 0999 és 0367161. Lemegy a dövényi 14 és fél perc, és akkor utána ha gondolják, akkor lehet az Ugiféle történetről is beszélni. Most még arra kérdem Önöket, hogy aki pikó az most kerüljön elő. Jó regel! Menjen a pikó a fasz? Jó reggelt kívánok! Fialó úr, hogy ne ergelje azt a kevés kis hallgatóstát. Elnézést, a... tanácsokat nem vártam önöktől. A műsorvezetést illetően. Jó reggelt! Két jobb engedjen meg. Az egyik, hogy a siker, meg a győzelem, meg a minden, ott sokszor nehezebb elviselni, mint a kurancok. Ha valaki nem megisztem elég okos, vagy nem elég, az előbb bizony, mondta, intelligens, nem tudja, nem tudja hogy kezelni, hogy egyre sok sikere van. A másik, amit megmondani szeretnék, hogy nem fog mindenkit elveszíteni. Az ilyen emberek kérdebb kár, ezeket veszítse el. Mindenki kell. A honpóla valamit szeretne nekem elmondani négy szem közt, úgyhogy kis türelmüket kérem Meghallgatom, de az nem lesz adásban. Everybody Gone to her sister. Everybody knew what they were talking about. Kriszt egy olyan történetet mondott el, amit én nem oszthatok meg önökkel, és ezért nem is fogom megtenni. Abszolút akceptálható dolgokat mondott, abból, amit elmondtam, egy tízes skálán levesz egy felest. Annyiban módosítom azt, amit korábban mondtam, de még egyszer részletekre nem térnék ki hogy ha most csöngene a telefon és azt mondaná az illető, hogy én Piko András sajtófőnöke vagyok, miben lehetek a segítségére, akkor azt mondom, nagyon szépen köszönöm, az alábbiakra szeretnék választ kapni 12 órán belül. Ha Piko András minimálisan is készséges, akkor megkéri a sajtófőnökét, hogy hívjon engem föl, mert hogy egyébként elfelejtette az én telefonomat eleve átirányítani oda, én pedig nem tudtam, hogy a sajtófönöket kell hívni. A Kriszta mindig is hatással lesz rám, és ez a hatás 100 esetből 99-szer pozitív. <tos> és csak azért mondom azt, hogy felhív a sajtófőnök, mert már volt olyan, hogy én valakit felhívtam, és érdekes módon nem ő hívott vissza. Például Gulyás Gergelyen rendszeresen vagyok úgy, hogy őt keresem és felhív egy munkatársa, aminek én nem örülök, de be kell, hogy lássam, hogy Gulyás Gergely, ha mindenkit visszahív, akkor az országra nem marad ideje, már pedig én fontosabb vagyok, mint az ország, de talán mégse. jóre játék azon gondolom nem lehetséges hogy a klubrádióból hoztak a zúgva pont jó nem nem kéne de jóéget ekkádárista kotona tisztfia nem pedig a klubrádióból szóltak odapikónak a kékdárista tisztfia Cool, nem? A, szellem, a szellememet frissen tartja ez az ország. Bár a testemet is tartaná ilyen frissen. Igen. Kessék. Rájóra, mert nekem széhával van a végé a draskulcsnak, de ezt nem vártam öntve. Nem tudom, hogy mit mondott ne arra, ugye, mert nem értettem a mondatot. Jó reggelt. Jó reggelt. Ön egy szarkeverő. Uh -huh. És erre hogyan jött rá? Már régóta. És, és mi? Magább rájöhettem volna a saját működésemre. Leleroktam. Jó, nyitva van az arany kaput, csak bújjanak rajta, hogyha UGI ügyben is akarnak megnyilvánulni, vagyis fővárosi közgyűlés, akkor immáron PIKÓ és fővárosi közgyűlés. Ha valaki találkozott it akkor arra kérem, hogy ne tartsa magában, mint ahogy teljesen fel vagyok dobva. Ha jóba lennék a JUSTAL, most két, felhívhatnám, hogy két ember is jelentkezett arra, amire 18 évvel ezelőtt senki nem jelentkezett. Jó reggelt kívánok, elnézést kérek a zavarásért, csak annyit szeretnék mondani, hogy azért a Piko úr nagyon sok mindent megtett azért, hogy megnyeri a választásokat. Igen, de ma erről, erről egyáltalán nem volt szó. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt, akkor folytatám a saját mondatomat, azt hiszem nem lehet elválasztani Stugi lát Piko Andrástól, mert sajnos... Ha... Nem tudom egyébként, hogy mennyire volt pontos, amit Ubia mondott, nagyon tényszerűnek tűnt. Ubia Pilla amit, szembesült, amivel, amivel a válaszreakcióval, amit teljesen jó. Azt gondolom, hogy egyrészt mindenki tudja, hogy miért van egy válasz, mert azt másrészt végtelenül el elkeserít, hogy, hogy ez a válasz Abszolút, teljesen igazad én de csak, de ez csak ez azt tudom, mindenkinek. A Igen, de most, ha megnézed ezt a három órát, akkor egy olyan mozit látsz, amilyen mozit én nem tudok neked prezentálni. Mindenkinek ajánlom, hogy a Fővárosi Közgyűlés tegnapi alakulőlését nézze végig. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt, fiala úr! A Spikó ügyjel kapcsolatban, ami, ami hát elég szorosan ide tartozza, nem tudom mi a véleményed, de hát más embert is ide lehetne citálni. Egy költői kérdés. Hogyan lehet. Lenni... Ne ebből akár jövő hónapban, akár a jövő évben Budapest rádió. Kivel? Kivel? Az, az nagyon aranyos hát a Ó, hát viccel már velem, hát egyrészt az összes kapcsolat, leszámítva a karácsonyt Igen. és a Wintermontelt megmaradt. Tehát egyrészt a bácskai fővárosi önkormányzati képviselő, Igen. ott van a Baranyi kettő, ott van az UGI 3, mint Három. közgyűlési tag, Uh, és hát azt ugye ön se gondolja, hogy egyébként ebben a rendszerben én egyébként ne találnék magamnak embereket, legfeljebb az lesz az érdekes, hogy mondjuk Pokorni Zoltán fogom megnyerni, és nem ha. Gajda Pétert. Jó, Tehát hát, amiatt ne aggódjon, hogy én ha. nem fogok ehhez embert találni, legfeljebb az fogja majd öntől kérd, ön tőlem kérdezni, hogy önnek nem nagyon érthető, a káder választásom. És akkor én azt fogom önnek mondani, hogy kedves Péter, mert mondjuk önt Péternek hívják, ők voltak hajlandóak ezt elvállalni. Aha, Jó, hát mondjuk nem lenne rossz, csak De most gondolj el, pikon... hogy milyen zavarban vagyok én Magyar Györgyel kapcsolatban. Hát és gondoljál, hogy milyen zavarban vagyok én meg annyi olyan emberrel kapcsolatban, Gálié mint kommunikációs tanácsadó, főtanácsadó, valamelyik bizottságnak az elnöke. Most megint kikereshetném, talán azért, hogy tudjon kellő fizetést kapni, de tényleg az ember akkor azt kérdezi, és ez mennyiben más tessék mondani, mint hogy a Fidesz működik? Hát semmi, de hát ezt tudjuk. De ehhez mondjuk egyébként ebbe... embereket találok? Igen, Emiatt mondjuk... Ne igen, látja, ez érdekes, mert erre nem gondoltam, hogy, hogy valóban tényleg. Bár ez a ugye az annyiba, hogy, hogy, hogy nagyon jó lett volna. Tehát ez, ez a pikóandás ez egy, egy, egy sziget lett volna. De higgyél, hogy a Baranyi is az. Tehát én sosem gondoltam desz, volna desz, abba... Desz, igen, ez nagyon jó, Tehát a, ez a ba... nagyon jó. De, de most várján egy pillanatban, ugye Baranyi Krisztina tegnap azt élte meg, hogy abból adódóan, mert ő egyik frakciónak sem a tagja, vele ah. konkrétan nem számoltak nemrégen so, volt igen. egy nem tudom milyen stiftunknak az ülése ahol ott ült a második keleti polgármester a Pico, a Karácsony meg ő igen. oda elhívták de amikor a bizottsági tagságról volt szó akkor elfelejtették nem. Nem utólag nem. elkezdtek e, gondolkodni és a Momentum egészen zseniálisan viselkedik. Az egy másik kérdés, hogy politikai érzékük van, miközben igazságérzékük az már egyre kevesebb. Tehát amikor Soprani Tamás tegnap azt mondta, hogy ha ez a helyzet alakult ki Baranyi Krisztinával, akkor a Momentum felajál egy bizottsági helyet az ő helyei közül. És azzal figyelj, ugye azt, hogy valaki milyen gondolatokat szül, a Baranyi Krisztina Facebook bejegyzése ezen bizottsági tagsággal, ami nem jött létre, 600 beírást eredményezett. Aha. Hát mindesetben kíváncsi leszek a pénteki riportra a Baranyi Krisztinával, az egy jó, jó riport, már így eleve meg előleg nem önnek is, meg, meg a Baranyi Krisztinának is. De hát, hogy a Baranyit mértékben? milyen mértékben nyomja a rendszer, ugye arról volt szó, civileket a közéletbe. Igen. És most azt éli meg a Baranyi, hogy bekerült a közéletbe, de amikor a közélet vele számol, Erre. akkor őt nem látja, mert nem pártag. Igen. Na, ezt, ezt gondolom, hogy majd ezt szembesíti ezzel a pénteken. És Nézd, ez ez, ez egy folyamat? Hát az persze, de hát ö, igen, de mégis rajta és csapodik még, az és, és, és, és, és tegnap beszéltem Baranyi Krisztinával, bár rá kellett jönnem, hogy vissza kell, hogy fogja magamat, tehát időnként túlaktív vagyok, és az visszaüt. a sajtóorgánumokat, és a sajtóorgánumok arról számolnak be, hogy miről ír Baranyi Krisztina, és akkor ön azt mondja, hogy ez egy milyen tökös nő lenne, hogyha egyébként ezt elmondta volna a közgyűlésben is, miféle dolog hangulatot kell tenni a Facebookon. Ilyen írást ma az interneten nagy hivatalos lapoknál 12-1 tucatot fog olvasni, és ha megismeri a valóságot, akkor arra fog rájönni, hogy Baranyi Krisztina kétszer is felszólalt a közgyűlésen, Ezután írta meg a Facebook bejegyzését, magyarul a Facebook bejegyzésének a hatáskeltése tízes skálán tízes, de amit neki meg kellett tenni a közgyűlésen, azt megtette, az, hogy ezt a Facebookon megismételte, abban semmilyen amorális cselekedet nincs, miközben annyi internetes újság úgy hozza, mint hogyha egyébként a közgyűlésen erről nem lett volna szó a részéről. Hát, így És így ez az így. egész leállzó fekvését te hát, be Baranyi hát, Krisztinájét hát, megváltoztatja. Igen. Na, minden és ott az... úgy hallgattak a Soproni Tamást leszámítva, és ráadásul tudja, hogy miért szólalt meg ez ügyben a Baranyi? Nem. Azért, mert előtte felszólalt a Pokorni, a bizottsági tagságok ja, eloszt... a bizottsági tagok elosztása kapcsán, és amikor Baranyi Krisztina megszólalt, és ez a Baranyinak egy... El kell felejteni Ferencváros. Tehát itt most a bácska János, ha hallgat engem, akkor ebben nem a Baranyi Krisztinának a Ferencvárosi tevékenysége van felmagasztósítva, hanem hogy ennek a nőnek van valami elképesztő tehetsége a politikához. Ez egy nagy kérdés, hogy ezt ki tudja csiszolni, mert ha nem, akkor külbunkóval ma már nem lehet nyerni. Te ő azért szólalt meg a pokorni után, mert azt mondta, hogy Pokorni Zoltán felszólalása alatt folyamatosan engem nézett, mintha hozzám beszélt volna, ennek örvén azt szeretném elmondani, hogy. Ami egyébként könnyen azt jelenti, hogy ha a Pokorni nem nézte volna közben a paranyit, akkor nem is szólalt volna föl. Nem azért nem szólalt volna föl, mert egyébként a helyzet lett volna más, hiszen a helyzet ugyanaz, hanem nem érezte volna magát feljogosítva, nem gondolta volna azt, hogy neki ezt el kell mondania, úgyhogy a Pokorni ezáltal akár szándékosan Tette, akár nem, kifejezetten jót tett a Baranyival, és így közvetve velünk. Így van. De minden esetre, a Barany Krisztián az még visszatérve egy üdes színfolt lesz a politika színfadán. Azt nem, nem tudjuk, ezt nem tette. Még, még egyszer, erre van potenciál, erre van lehetőség, hogy ez egyébként megtörténik-e vagy sem, ennek tegnap az ékes ellen bizonyítékát lehetett látni. Piko Baranyi közgyűlés. És még egyszer, én ugye a civila pályámban is azért vagyok időnként tízes skálán tízesre agresszív, mert a hozzászólókat nem befolyásolja a téma ismerete. Nekem se áll jól, hogyha a tízes skálán tízesre vagyok határozott, miközben egyébként nem ismerem a témát. És csak arra hívom fel szíves vigyegem hogy éppen most kaptam Bácska Jánostól egy SMS-t, mi a szövege, teljesen lényegtelen. Önöknek lényegtelen, nekem fontos. Az, hogy az ember olyan műsort készítsen, amivel folyamatosan nem köpi szembe korábbi, tehát a bácskai nem lett korábbi de polgármesterként korábbi, az nekem százalék, Tehát az, hogy én változtatom a véleményemet, az belefér. De hogy ezt el tudjam magyarázni valakinek úgy, hogy közben ne azt mondja, hogy én a mindenkori rangot tisztelem, és ezáltal, hogy ő elvesztette azt, én őt leszaharom, azt én nem élném túl. Ezért volt felháborító a 444.hu, amely látott szerződéseket, de a tartalmat már nem vizsgálta. Jó reggelt! Jööreget kívánok! Elnézést, ön már Igen? egyszer telefonált. Egy kör, egy menet. Nem mondom Péter azt, hogy ezek ugyanazok. Ha azt mondanám, hogy ezek ugyanazok, akkor, akkor, akkor, akkor abba lehetne hagyni az egészet. Akkor nem lenne változás. Márpedig változás van. Azt írja xy férfi, hogy lehet, hogy 400-al hallgatjuk, de ez most rohadt jókányféjöncsi lett, nem tudok elmenni dolgozni, annyira kell hallgatni, Baranyi Pico közgyűlés, üdv xy férfi. Van-e bárki más még? Ijesztő volt látni tennap a közgyűlést. Mint hogy ijesztő látni a parlamentet. Akció-reakció. Kíváncsi vagyok a mai kormányülésre, sajnos azon nem lehetek jelen. Sajnos arról nem készül jegyzőkönyv. Sajnos annak nincsen tévéfelvétele. Kíváncsi vagyok Füries Balázsra pénteken. Kíváncsi vagyok György is Benedekre holnap. Jó reggelt! Jó reggelt, én csak azt tudom mondani, hogy nagyon élvezetes a műsor. Köszönöm szépen. Nagyon... Öre is vonatkozik az egykör-egy egy Nekem nagyon rosszat tesz, amikor megdicsérnek, mert akkor másodpercek alatt fejembe száll valami, és attól teljesen hülye leszek. Azt tudom, hogy nincs még egy rádióműsor, amely egyébként ilyen közületi témák kapcsán, ilyen mértékben ki tud fordulni magából, úgy, hogy közben az mégis valamilyen módon racionálisan is vehető. Nem csak érzelmileg. Ijesztő volt a telepi közgyűlés, és ijesztő a parlament és ijesztő a közéletünk. Könyögön, ne a telefonomon hívjanak, hanem az élőben. Itt. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Fiala úr, én azt szeretném kérni öntől, hogyha lehetséges, hogy Ádámtól mindig kérdezi, hogy mennyi hallgatjuk, hogy előre bemondaná egy órát, hogy... hogy hogy akit teheti, az interneten hallgatom. De, de, de szándékosan... Mert, mert, de azt, mert csak... én is kényelmi okokból de, de ez így van egy... Én ezt már egy, egy korábbi pillanatában... Én nem akarok változtatni az önök szokásain. Azt értsen de, meg... De, a, azt de, de mi szívesen változtunk az de, szokásain, de ne, van, ne, hogy ne, ott Egyrészt egy egyes szám első személy, másrésztről... Én csak az ön szíves figyelmébe ajánlanám a Rádió Kún való utolsó műsoromat, ahol én negyed kor eljöttem, mert már annyi rádiótól és annyi rádió műsortól, pontosan a rádió műsortól nem, de rádiótól elváltam, hogy nekem nem volt szükségem tízig ott maradni. Tehát én eh, nem akarok változtatni az önök szokásain, azt nézem, hogy az, ami éppen rendelkezésre áll, az adott esetben mire ad módot. Fogalmam nincs, hogyha 400-al hallgatnak, akkor abból egyébként hányan telefonálnának be, ha ez internetes adás lenne, de ha a duplája lenne, vagy triplája, akkor se tudnám. Figyeljen, az a nagyon szomorú hírem van, hogy tételezzük fel, hogy önnek van gyereke. És én azt mondom önnek, mint ahogy a mondja, hogy képzelje el majd azt a szituációt, amikor kirepül a gyerek az ablakon. Érti, amit mondok, ugye? Igen. És ön elképzeli. De amikor az a valóságá válik, Igen. akkor ahhoz lelkileg fel tud készülni ezzel a tevékenységgel, de mindazal amivel de facto szembe jár, vagy együtt jár ez, hát arra csak a zenik képesek, én pedig nem vagyok ezügyben zseni. Tehát, hogy milyen az, amikor benyit egy szobába, és ott nincs semmi, és a gyerek összecsomagolt, és Londonban van, arra lelkileg meg lehet próbálni felkészülni. hogy ez az, az életben milyen, az akkor derül ki, amikor benyit abba a szobába, és rájön arra, hogy a telefonon kívül más lehetősége nem lesz szobálni. vele. Értem. Tehát ön attól tart, hogyha csinálja egy ilyen közműlegi kutatást, és mondjuk 1500-al leszünk, vagy 2000-en, nem tudom mi a jó szám. Tehát Ádám Nincs jó szem, nagyon jól beszél, igen. Ö, tehát megkérdezés előtte szól nekünk, hogy én például ilyen okokból rágyott hallgatom. Igen. De amint egy ilyen felmérést csinálna, azon interneten hallgatnak, Hogy akkor egy milyen szám jön ki, és attól fél, hogy ha, ha csak az lesz, akkor ez a szám nem lesz meg. Nem, mi, meg nem, nem lesz mérvadó az a szám, és nem lesz mérvadó a tekintetben, hogy De az miért? meg lesz. Azért, mert az nem lesz meg minden nap. De... Nem, nem tudjuk, hogy annak a számnak milyen telefonálási szokásai vannak. Értse meg, nem lehet, lehetne modellezni. Valószínűleg, hogyha én valami nagy cégnél dolgoznék, akkor lehetne modellezni, hogy egy áttérés mivel jár együtt. De egy ilyen parányi műsornak egy áttérése nem modellezhető, akkor derük figyeljen, én csináltam egy műsort nyitva 11-ig, akkor, amikor a okán fel kellett hagynom a reggeli műsorral a Budapest rádióban. Ráadásul azzal próbáltam kompenzálni magamat, hogy a reggeli műsoromban is, hogy elmaradt, hogy délelőtt is csináltam egy műsort, és este is csináltam egy műsort, mondván, hogy 11 óra kétszer van egy nap, csak egyszer éjjel, egyszer PM. Ijesztő volt abból adódóan, hogy megpróbáltam ezekben az időpontokban megcsinálni a reggeli műsort, és nem lehetett. Az a, az a fájdalom érzet, ami abból adódott, hogy egy alkalmatlan időpontban akartam megcsinálni egy korábban jó futó műsort, olyan volt, mintha, és most magamról beszélnék, egyik pillanatlan másikra elveszteném valamilyen olyan képességemet, ami nélkül egyébként most azt gondolom, hogy nem érdemes élni. Tehát egy az időpont is maradna. Hát értsd meg, hogy annyira oda vagyunk ezért a műsorért. nem tudom, melyek Én ezt értem, de azt, azt értsem meg, hogy nagyon jó hallgatni, a valóság azonban mégsem az, hogy az ember beszorozza egy nagyon nagy számmal önt. Ilyen tapasztalatom már van. De nagyon jó esik. Higgyél, meg is hatudtam, de... Óriási kérdés lesz az például, hogy azok a cégek, vagy önök, hogyha én pénzügyi elvárással leszek önök iránt, vagy valakinek azt mondom, hogy csinálok ilyen műsorot, azt fogja mondani, de hát honnan tudjam, eddig se hallgatták sokan, interneten meg végképpen nem. Köszönjük szépen, nem kérjük az ajánlatat. Nem pénzügyi ajánlatat. Jó reggelt! Jó reggelt! Én vagyok az ott, az, aki páros számú frekiket nem tud hallgatni, és emiatt állandóan interneten kell hallgassam. Igen. És... és ezt is mondhatom, én kényelmi okokból hallgatom ilyen módon a rádiót interneten, de ez nem ad hozzá, nem von le, nem gondolom, hogy én rosszabb vagy jobb hallgató lennék az összes többi embernél, akik rádiófrekvencián hallgatják rönt. Tehát ez nekem egy... de azt érts, én ezt értem, de azt értse hogy ennek a mostani telefonnak mi értelme van? Azon kívül, hogy biztosít engem a kitartásáról, miről beszélgetünk most? Hát, hát ez, pontosan ez. De, de Tehát... azt értsem meg, hogy abban a pillanatban, amikor ez majd interneten szól, ott az ember úgy ugrik fejest egy medencébe, hogy abban a pillanatban derül ki, hogy van-e benne víz, és ha igen, mekkora. Ezt nem tudjuk most modellezni. És nem tudjuk hétfő modellezni az első műsornál, hogy mi lesz egy hét múlva. És Nyilván nincs Magyarországon jelenleg egyetlen olyan reggeli rádióműsor, amely így élne. Ott mm. van a Bocskor Gábor. Meg kéne kérdezni, ő miért nem próbálkozott egy ilyennel. Nem fogom megkérdezni, mert egészen mást művelünk. Csak Jó, azt kell, hogy de... lássa, hogy, hogy ez ma Magyarországon nem működik. Én szívesen leszek első fecske, de annak az összes kockázata velem lesz. És a Budapest Rádióról lehet valamit tudni? a Budapest Rádióról, annyit lehet tudni, amiben azt mondtam, hogy semmilyen vonatkozásban nem vesztette el az aktualitását, hogy lesz-e vagy sem, fogalmam sincs, hogyha lesz, azt én fogom csinálni interneten, vagy ha az az egyetlen ajánlat, ami jelleg van, az valóra válik, akkor nem interneten, de hogy abból mi lesz, azt nem tudom. Ezért ennek következtében további részleteket sem szeretnék mondani, és nyilvánvalóan, hogy nem lesz Budapest Rádió neve, mert én már nem vagyok a budapesti fővárosi vezetés olyan viszonyban, hogy elkérjem Budapest nevét, Budapest neve pedig egyébként jogterhelt. De, a, de az bármikor meg lehet csinálni. De egyébként most is azt hallgatja, ha nem veszi észre. Értem, <gül> Sose felejtem el, amikor a körösegyi völgyhídnak volt az át, a, az valami elejét, nem tudom, az építésem volt, és Nagy Attila volt a vendéglátó, ő volt a vezérigazgató, és ki volt az MT tudósító, és kérdezte, hogy hol van a völgyhíd, de akkor még az csak készület, készületben volt, és mondta Nagy Attila, hölgyem, rajta áll. És a Krisztának még egyszer üzenem, hogy megértettem azt, amit mondott. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Lenne egy kérdésem, és a fővárosi kézgyűlést hol lehetne visszanézni? Én a mércén láttam. Mércén, köszönöm szépen. De egy el erre mert több mint három óra. Nem érdemes belenézni. Végig kell, Végig kell nézni. Igen, tűz, ugye ez pontosan olyan, mint a Woody ellen az Eni Holban. Tehát, ugye, ha ő a főcímet nem látja, akkor már kijön. Tehát a film az úgy van az elejétől, a, a, tudom is én, ki van írva, hogy Dolby Szoreant, nem tudom micsoda, 7.1-es, 5.1-es, és mindent elolvasott, hogy ki volt a fény megadó. Akkor megpróbáljuk kiseggelni. Oké, okay, rendben van, egyeszen első személy. Valaki azt írta, hogy én ne tegyek le a pikóról. Oké, okay. én azt gondolom, hogy a pikó ne tegye le rólam. Más is azt írja, hogy az autóban maradt a mai műsor hatására. Ennél nincs nagyobb dicséret. Jó reggelt! Jó reggelt, kívánok, én ö, kettő dolog miatt telefonálok. Nemrég kapcsolódtam be a műsorba, úgyhogy a, a második Most kivételesen a... sokat vesztett, tehát nem fogom tudni elmondani. Tudom, tudom de mindegy. Nem, nem, nem, obje, objektív okok miatt. Nem, nem, nem kell magyarázkodni, ott még nem tartunk, Ez hogy jó. kötelező lennék. <laughs> Na, a, az első gondolatom, itt az előzőekhez kapcsolódva, hogy e, természetesen én sem tudom, hogy mondjuk egy internetes rádiónak milyen lenne a penetrációja, általában a sikere, de azt gondolom, hogy ez most azért már egy jó pillanat, mert nagyon sok embernek van okostelefonja, nagyon elterjedt az internet hozzáférés, mobilnet, wifi, fi stb., és ezzel párhuzamosan, de végülis teljesen függetlenül tőle, ezek a kis mobil hangszórók szintén nagyon elterjedtek. Ez mondjuk még öt évese volt így, de még lehet, hogy három évese. És én, én tudnék otthon rádiót hallgatni, van otthon rádió, és oda jutottam, hogy mivel hallgatok ilyen streaming szolgáltatásokat, ezen a most már elég jó minőségű kis mobil valamin, én de reggel Azt tetszem rád... hogy teljesen igaza van, de nem tudjuk számszerűsíteni azt. Nem, ezt nem Ebben ebbe meg önnek van igaza. Figyeljen, én a klubrádiót hallgattam, és hát azt kell, hogy mondjam, hogy egy rádió történeti pillanat volt, valami egész fantasztikus volt, talán egy hónapja lehetett, valami pénzgyűjtés volt, és ugye annak alkalmából valaki betelefonált, hogy ő nem tudom, helyről telefonál, valonnal a balatorról telefonál, és akkor kérdezte tőle a, a műsorvezető, hogy hát ez mégis hogyan lehetséges, odáig nem is szó, meg kiderült, hogy nem internete hallgatja, és ugye, ahogy annak idején az én mérhetetlen népszerűségem, amikor a rádióba Rádióban voltam, és tényleg oda voltam értést. vissza. Azért az nagyon, tehát amikor az ember úgy nagy farkú, ami, ami nem félreérthető, ami nem a nemi szervére vonatkozik, hanem ugye van egy olyan tudata a műsorából adódóan, amit nem tudnak elképzelni emberek, ha egyébként valamiféle teljesítmény nem áll mögöttük. Ilyen lehet egy színész, ilyen lehet egy rockzenész, ilyen lehet egy műsorvezető. Csak kívánni tudom, hogy egy Esztergályos is tudjon ilyen lenni. De az esztergális foglalkozás valahogy nem ilyen. De eddig követhető vagyok, ugye? Igen. Tehát annak idején akkor azt mondták, hogy minden szobában van egy rádió, hogy én hallgatható legyek, de most felejtsük el engem, azt mondta az illető, aki felhívta a Klubrádiót, hogy hát az a helyzet, hogy ők egy magaslaton vannak, és rájöttek arra, hogyha a magaslatra felraknak egy létrát, a létrára rákötöznek egy hokedlit, a hokedlire ráraknak egy villámhárítót, és a villámhárító tetejére ráraknak egy parkert golyóstolla, tehát nyilvánval nem ez hangzott el, és önök parkert megjelentést hallottak, akkor bejön a rádió nagyon sisterekbe, hogy hogy oda kell hozzá simulni. Egy probléma van, hogy ha fúj a szél, akkor az egészet bedönti ez az izé az udvarba, de hát akkor ők alapvetően akkor hallgatják a klubrádiót, amikor nem fúj a szél. Okay. Én azt hallgattam, és azt mondtam, hogy ez egy örkény egy perces. Ah, igen. Mondhatom a másikat, hogy kihát zugló Horváth Saba. és elnézést nem hallottam a műsorot, lehet, hogy volt róla szó. Parkoló órák? De... Nem, erről nem volt szó. Nem, nem csak a parkoló órák, ugye már ez kezdődött azzal, hogy uh, már rögtön az első napon uh, gyorsan uh, átkart. Uh, verni a közgyűlésen egy olyan határozatot, igen, ami... Ő akkor része volt a műsoron, tehát nagyjából ilyen tájban fölhívtam és fölvett, és azt mondta, hogy ez egy félreértés, mert valamit vele okay. szemben, de ez a parkolórákkal már kevésbé hát, magyarázható. Már, igen, igen. Én, én, én nem találok szavakat, tehát hogy ez, ez valami... Én nekem végig ez volt a, a félelmem, meg az érzetem a, a Karácsony Gergénynek, az msp vel DK-val, meg ez az egész... Most elnézést, ez az én véleményem kommunista masszívummal való összeborulásáról, hogy ennek ez lesz a vége. Ezek mafiózók. És most én én én, én, én Jó, de ezt nagyjáb, látom, nagyjából hogy... ott tartunk, hogy mindenki mafiózó, mert azért gondoljon, el, gondoljon bele abba, hogy amikor Déri Tibor meghirdette Wintermantel Zsolt láncra verését, akkor ott állt mellette a varjú. DK. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy, hogy ettől a momentum sementes. mentes. Azt kell, hogy mondjam, hogy az, amiről ön beszél, én nem gondolom, hogy mafia, de azt gondolom, hogy valami olyan betegségben szembenne, csak hát érti, ennek az országnak nincs több politikus garnitúrája, tehát nincs olyan, hogy ezt lecseréljük, és akkor egy másik garnitúra jön. Az Minden, ezek ugyanazok a nem a igaz, Uh, ugyanakkor, és nem érdemes kommunistázni se. Hát ezek, a, a, a horvát Csaba az életkorából adódóan se nagyon tudnak kommunista lenni, uh, és egy csomóan a mai MSZP-ből az életkorukból adódóan nem. Rájuk van vetítve valami, uh, ami hát ebben... Te a tempót már, bocsánat. Tehát oké, okay, illetve nem, nem Na de, a, de érti a Fidesz a terv... és kommunista ebből a szempontból. A fe, Momentum fe, fe, éppen fe, fe. kommunistáz, kommunistáz kommuni... elindult a kommunizmus útján, útján, Uh, bocsánat, én csak annyit akartam mondani, és utána uh, uh, bontom is a vonalat, és nagyon ön tovább kibontakozni, hogy én ezért szavaztam, amikor lehetett, a két kutya Mert egyszerűen úgy éreztem, hogy, az az egyetlen, hogy azok hülyeségeket beszélnek, de legalább. Ráadásul a Kovács Gergely volt nálam, és nem beszélt hülyeségeket, de igen. az egészen elképesztő volt, hogy ez a beszélgetés úgy tudott létrejönni Kovács Gergelyel, hogy nekem előtte meg kellett hallgatnom Bolgár Györgyel Kovács Gergelyt, aki Bolgár György egész egyszerem, mint a tudományos szocializmus tanszék vezetője kioktatta Kovács Gergelyt arról, hogy egyébként mennyiben nem praktikus, mennyiben nem célszerű, mennyire nem átgondolt, és mennyire következetlen, mennyire következetes, de mennyire káros az a gondolkodás, amit egyébként a kétfarkú kutyapárt gondol, amit egyébként a Kovács Gergely angyali türelemmel végighallgatott, és aztán én meg felhívtam, mert én szívesebben meghallgattam hosszabban, és ő arról beszélt, hogy a két osztatusság nagyjából úgy tűnik, hogy elkerülhetetlen, de az azzal jár, amit a kutyapárt nem akar támogatni, és mindent elkövet annak érdekében, hogy ez ne jöjjön létre, mert az azzal jár együtt, és akkor nagyjából mondott hasonlóakat nem ugyanúgy, mint ön. Oké. Okay. A kérdés Én az, hogy lesz-e lesz lesz más ez az egész, tudja? Mert lesznek Tetszene. ilyen feldobott műs, igen, csak hát érti, ebben kár elveszni azt az időt, ami, ami egyszer van. Tehát lesz nekem nem füstölő buszok, lesz-e légkondicionálás, nem utólag szerelik ebbe, és így tovább, és itt tovább. a nekem élet... erre már az a, az, a, az a válaszom, amikor ez így felmerül, hogy szerintem ez az ország az életben nem lesz Németország, viszont ha onnan nézem, akkor örüljünk annak, hogy nem Moldova. Igen, hát az a kérdés, hogy ez a viszonyítási alap, ez kinek elég és kinek nem, egy történetet megosztok önnel, hogyha egyébként van még egy perc. Van. Én komáromban töltöttem a hétvégét és a Krisztának el kellett menni a népszavába, és vonattal ment haza. És kikésértük a lányával, a lányát azt én vittem aznap este haza, mi még ott egy napot eltöltöttünk, egymástól függetlenül. Én nekem egy eléggé heves Anyagcserénben így a legváratlan pillanatokban keresek fel belékhelységet, és nem mindig olyan, amit az erdőben el lehet intézni, azt is el lehet intézni az erdőben de nem illdomos. Így aztán meglátogattam a Kumáromi vasútállomásnak a WC-jét. WC papírt még előtte adott a Kriszta, mert WC papír az természetesen nem volt, és egy olyan ajtaja volt, az egyik wc-je az, egyik az olyan tartalommal volt tele, amihez hasonlott, én is szerettem volna belerakni, de nem szerettem volna másit visszanézni, és az ajtaján volt egy óriási luk, illetve nem volt rajta, zár. Az a vécé, bementem, az végül is az a fülke, az alkalmasnak tűnt, de az se volt zárható, de azt gondolja el, hogy valaki kifúrta az ajtót, és belerakott egy damilt, amit ön a csuklójára rögzíthetett, és ezáltal biztosítani tudta az, hogyha valaki kinyitja az ajtót, akkor az nem nyílik ki. És azt kérdeztem a Kriszta lányától, hogy vajon valaki, aki nem itt nevelkedik, az mit veszít azáltal, hogy nem ismeri meg a komáromi vécét, vagy nem ismeri meg mindazt, ami a komáromi vécé és mögötte van. Miközben Etiópiában, nyilvánvalóan, vagy Moldovában ennél is rosszabb a helyzet, és erről beszélgettünk. Tehát, hogy születik egy magyaros megoldás, nem lesz rajta zár, de lesz egy csuklópánt, amit magára rakott. Ez Magyarország. Uh, igen. Igen. És közben lehetséges, hogy a külügyminiszter ül bent, vagy lehetséges, hogy a TÉKON vezérigazgatóját, az szükség bárkit elkaphat a komáromi vasútállomáson. És adszer csak arra gondol, hogy, hogy általában nem ilyen vécében szokta intézni az életét, de aki rányítna, legfeljebb azt mondaná, hogy egy milyen elegáns ember, de hát így nem tud rányítni, mert akkor a Mátáj Zen is fogja magát, és a csuklójára tekeri ezt a damilt. De erre tényleg csak azt tudom mondani, hogy ez egy ilyen ország. Én, én, én, én 44 éves vagyok, én a saját életemben nem számítok arra, hogy radikálisan más lesz. Később hát, ha. Én próbálom a saját gyerekeimet, három van, olyan szellemben nevelni, hogy ők, ők ne ezt a mentalitást ö, erősítsék, hogy majd az én hatásom kellően erős lesz-e vagy sem, meg vagyunk elegen, hát az majd mint egy száz év múlva kiderül. Nem dobott fel. Pedig szerettem volna. Köszönöm szépen. Hányan hallgatnak most bennünket, Adam? 385. 385. Tehát azért ezt lehet látni, hogy nagyjából fél 9 között. Adj, ez bárható volt. Elindíthatom-e a zárózenőt? Vetted az üzenetet, Krisztus? Szeretném önöknek elmondani, hogy Piko András nem válaszolt az utolsó SMS-emről. Ezek szerint a telefonszám jó. Jó reggat! Szia, Falguta József vagyok! Szia! Hát most az előző hallgató meg is szólította a parkolási kérdést, hogy Kuper András, aki még a Centrum parkolótól benne volt a parkolási cégek igazgatásában, idejült, hogy már tavasz elfogadott ö, döntés alapján vele kötnek szerződést, csak éppen most kötötték meg a ebben benne van a Karácsony is, és most nem. már nem lehet megszólítani sem. Hát ez egyszerűen borzasztó, én, én ma, ma szívlevést kaptam, azt, hogy megszólíthatatlan Pico András, és nem ő mondja el a szituációt, amit esetleg lehet, hogy, hogy, hogy a Honpola Krisztina mondott el neked, hogy van ott egy bonyolultabb szituáció, de hát ne legyen már bonyolultabb szituáció, már én, én, én most összeomlottam. Sajnálom. Elmesélem a sebesnek közben, de ha híznak, akkor abba adjam a sebesnek. Figyelj, sebes! Válok, mert fő belőle van Get someone to interpret your dreams Still I don't know where we'll be Will you take this ride? the nuclear magnetic resonance stone or create a synthetic hue for you A major your chemical breakthroughs take a map of a genome and give directions to a friend and develop a crumb crisp coating for a new cake and ice cream blend hey Certain it will be Version tellers and mirror boards Tarot cards and Ouija boards As tea leaves and astrology Why don't you come and lay with me Still I wonder where we'll be Will you take this ride Will you take this ride with me Sure, Jó legőtt. Ha-ho. And roll beneath the deep blue sky Didn't have a care in the world Mother and dad standing by Happily ever after felt We've been poisoned by these very tales Lawyers dwell on small details And Zed had to fly Oh and I know a place where we can go Still untouched by men Or oh, we could sit and watch the clouds roll by tall grass ways in the wind oh, You can lay your head back on the ground Let your hair fall on For I'll be your best defense Oh, this is the end Oh, this is the end Of the innocence Oh, beautiful For spacious skies And now those skies are threatening Beating plow chairs into sorts, For that tired old man no longer king Armchair warriors often fail We've been poisoned by these fairy tales Lawyers dwell on small details Since daddy had to die Oh, and I know a place where we can go, wash away this sin, or oh, we can sit and watch the clouds roll by and the tall grass waves in the wind. Is yes, you can lay your head back on the ground, let your hair fall all around me. A offer up of your best defense oh this is the end this is the end of the universe you are gasyatulu you are How long this will last How we come so far so fast Somewhere back there in the dust That same small town In each of us I need to remember this So baby, give me just one kiss Come and take along long last Dörre pont fiatal Janusz Kukacsimér